Sziasztok, ez itt a Clickplay 124. adása, én Neurotik vagyok, és itt van még... Michael, sziasztok! Aki itt van, és most rengeteg témánk van, bár némelyiket némelyik gyorsan kivégezzük. Most történtek olyan dolgok, hogy, hogy hihetetlen, és így nem tudtuk, hogy hova nézzünk hirtelen. Az, az melyik téma? hát én a Ubisoft-osra gondoltam meg, hogy a Ghost Recon játékot azt szinte a semmiből jelentették be, úgyhogy előtte csak pegykálgatták, aztán utána meg puf, bejelentették, és mindenki amúgy, most előre futok, de mindegy, hogy mindenki el van tőle álló, ha én baj. meg néztem, és basszus, ez ugyanaz a játék. Tehát, hogy teljesen hát, értem a, az elájulás. A játékmenet az egy kicsit másabb. Hát de a kicsit más, meg a majdnem ugyanaz, ez az javán. végül is ugyanaz. Közben Nem. Cserélem. A... Témákat. Nem tudom, tehát nekem ugye az előző megvan, ez a Violence, és ott ugye az a játékmenet, hogy mész, mész, és így egy kis csapattal mész és lefele lefelé mindenkit, is. És... közben jár, Ez, ez minden. Ez reális, tehát hogyha ha mondjuk most egy csapatot egy ilyen fiktív országba, egy ilyen sziget Birodalomban vagy akármi, ahol itt tényleg a terroristák uralják az egészet, meg meg minden, akkor valahogy így működne a valóságban is, tehát hogy nem az van, mint a kódban, igen Hát négyen hogy... lemészárolják az egészetok. Hát jó, nem azt mondom, hogy amúgy az egész meg őket de, hogy mindenki de így beolnak, azt tudod. Így, de ez így mekkora hülyeség egyébként belegondolsz, hogy ők oda mennek mindenhova, és megölnek mindenkit, de amúgy őket lesz szarják. Tehát nem az, hogy elkezdjük őket keresni, vagy ilyesmi, tudod. Hanem de ez mérdekel. a nem érdekel minket az egész dolog. Na ehhez képest az új Ghost Recon, ami egyébként Breakpoint néven fog futni, az meg úgy fog működni, hogy lényegében egy ilyen magányos katonával leszünk. Lehet, ami nem tudom, ami még ugye. hihetőbb, mint a, mint a négy szárolja a fél országot. Az, ez még hihetőbb, hogy egyedül vagyunk. De itt kell lopakodni, meg bújkálni. Hát ez kicsit, is kellett. Ne, nekem a hangulata, az a, ez, a, ez a Predator film, az első Predator filmet adja, tudod, amikor így igen, igen, igen. svarcenegger elbújta a, a sárra, sárba, a mohába, meg mindenbe. Hú, ez apropó így? most ide csak beszúrom gyorsban, hogy Predator játékot jelentettek be playstation Ami igen. olyan lesz, mint az Evolve, úgyhogy valószínűleg bukni fog, mint az állat, de, de jónak tűnik. Azok csinálják, akik a péntek 13-ot Tudom, Az amúgy történt. szerintem nem lett olyan rossz játék így Nagyjából erre lehet számítani majd minőségben Igen. Nem a játéknál. Na jó, de visszatéve a Ghost akkor. Hát nagyjából ennyi. Nekem amúgy ez kifejezetten, tehát jobban tetszik, mint a Violence-be ezzel. Megyünk és mindenkit lemészárolunk. Tehát itt talál lesz értelme a lopakodásnak. Igen, kicsit azt érzem enném, mint az összes többi Ubisoft játéknál, hogy, hogy kiadták az első részt, ami úgy, ahogy elküszködött ilyen fapadosan, meg minden, és utána jön a folytatás, ahol már próbálják kiavítni a dolgokat, de hogy mi megvannak a gyermekbetegségek, de hogy azért már alakul az egész. Tehát ugyanez volt az Assassin's Creed-nél, ugyanez volt a Watch Dogs nál ugyanez volt a hirtelen akartam mondani, a Sprinter-t olyat és ott is a, a későbbi részek lettek jobbak, a Crew 2 is jobb lett, mint az első rész, és itt is kicsit ezt érzem, hogy a Ghost Recon-nál is. Ghost Recon-játék már van egy pár, nem? De hogy ezt a Wildlands-es fonalat gondolod. Ja, igen. Hát a sandbox -osat. Igen. A wildlands mondom, nagyon elcseszték azt, hogy az, az nem ez a Ghost Recon hangulat. Még én sosem hát, gondolom, az az a Ghost Recon player. Hát itt azért tényleg lopakodni kell, meg így izé, nem, nem az, hogy akkor mész, és akkor Négyen lemészároltak egy egész bázist, mert nyilván az van hogy az elején, még tudod, lopakodunk, de hát nyilván észrevesznek minket, és akkor mehet a darálás. Hát jó, de most a, a, amikor adlak ide a Widelance-et bemutatják egy-egy küldetésnél, ott is azt látod, hogy lopakodnak, és akkor taktikáznak meg minden, és akkor elkezdte játszani hát, rájött, az hogy az ez kurvára nem. nem fog működni. <laughs> Igen. Most pont eszembe jutott, azon gondolkodtam, hogy miért is volt jó bejelentés ez a breakpoint, és rájöttem, hogy eszembe jutott, hogy van a lens. <laughs> De ez erre volt amúgy jó. Igen, de engem is eszembe jutott, hogy végig kéne már azt a szart játszani. Azt, de te is ezt mondod, hogy azt a szart. tehát nem, nem azt a nagyon jó játékot, hanem azt a szart. Igen. Nekem egyébként mondom, a játékmenet uh, színességével van problémám. Tehát, hogy minden küldetés arról szólt, oda mehéz, felküldöd a drónt, megnézed, hogy ki hol van, tehát szépen őket. És így mindent. Nem volt, nem volt benne olyan változatosság. Igen. Az a baj, hogy amikor ezek megjelentek, vagy amikor a VARNES megjelent, akkor közvetlen környezetében rengeteg hasonló típusú játék jelent meg, ami egy nagy térképen nyújtott, sokszor unalmas dolgokat, amit aztán a tesztelek is leúsztak. Például ez nagyon jó például a Mafia 3, ami még Bagosan is jelent meg, de ott például csontúgyanezt kell csinálnod. Felszabadítani a területeket, és úgy mész előre, a Mad Max-be szintúgy több ugyanezt kell csinálnod. Ja, és ez ezek nem is, is Ubisoft játék? Igen, nem? és ezek nem is ubisoft játékok. Tehát, hogy ezt akkor a ha már a Ubisoft játéka, a fák rájött, be is ezt kell csinálni, hogy most ja, ja, ja. elő kell csalni a főgonoszt, és akkor legyőzöd, tehát hogy ezt nagyon bevették, nem teljesen értem, hogy miért. Ja, mondjuk a Division 2 után lehet, hogy ez a breakpoint ez, ez királyjáték vesz, mert a Division 2-n is látszik, hogy rengeteget tanultak az Na, első Az is egy jó példa, például erre a Ubisoft-os a második rész jobb, mint az első. Típusok ja. dologra. De nem be, egy egy nagyon sokan élvezték egyébként a violence is, én nem feltétlenül mondanám azt, hogy közéjük tartozom, de, de várja, ez így nem igaz, tehát kóbban ha négyen játszatok, akkor az marha jó volt az a játék tényleg, mert az hozta azt a hangulatot. Hát ott lehet normálisan takikázni, és nem a, és a botoknak jól. a szerencsétlenek. Már is érzem. az. Jó, mondjuk, várja, a botok azok annyira nem voltak szerencsétlenek, mert ugye volt az a funkció, hogy meg azt csinálni, hogy van egy csoport, és mondjuk megy, azt hiszem hárman vagy négyen mentek, de nem is tudom hány bot ment. Talán, mondjuk, vegyük úgy, hogy há ha három bot megy veled, akkor meg azt csinálni, hogy kijelölted egyenként az embereket, mindenki kapott egy célpontot, és amikor telöttél egyet, akkor a botok azokat így lelőtték. És nem volt nagy lövöldözés, hanem tudod, azok az emberek így egyszerre meghaltak, és kész, és csönd van. Jó, de ha kitört a káosz, akkor botok hogy viselkedtek? Mert ugye ez egy szkriptelt. Rész volt, hát igen. Na ugye, tehát hogy... Őket, őket annyira nem bántották, mint téged, mondjuk úgy. Ott az volt a vicces, hogy amikor téged lelőttek, akkor hirtelen az történik, hogy a botok így, mintha megölnének mindenkit, és téged fölkeltenek. De egészen addig, amíg éjesz meg, nem csinálnának semmit. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon érdekesen oldották meg. Lehet ezért vették ki ezt a társasági dolgot inkább a folytatásba. Itt is lesz egyébként kóp, mert volt benne valami ilyesmi. Mint de hogy botok, akkor lehet, hogy nem lesznek, hanem csak kóp lesz. Na, hát azt mondjuk, nem is bálom. Na mindegy, ha már kiderül. Még az lesz a kérdés majd, hogy hogy fogod beszerezni a játékot? Én sehogy. Ja, azt hiszem, Ezt lesz. Lesz, így meg, meg is beszéltünk. Ja. Csak úgy mondom, hol veszed a CD kulcsot, hogyha úgy alakul. Ja, nem. nem. Ja, ja, értem, értem. Ah, érted? Oké. Okay. Jó, én sehol, de aki, aki akar CD kulcsot, az az lehet, hogy meg, meg fogja szívni, mert most a Ubisoft az kitalálta, hogy ő, ő ezekkel a CD kulcsokkal le akar számolni, úgyhogy nagyjából úgy fog kinézni a, a dolog, hogy majd az ő vezet minden út igazából, tehát bárhol veszel Ubisoft játékot, az majd a... Tehát nem, nem egy kulcsot kapsz igazából a Amit nem is értek, tehát ez lényegében majdnem ugyanaz, mint a kulcsos rendszer. Csak annyi, hogy ők így a... Így a... Talán a Steamet ki akarják hagyni a buliból ezek szerint, mert a kulcs az létfontosságú dolog, hogy azzal aktiválsz egy játékot. De ezt akkor sem teljesen értem. Tehát, hogy a dobozos játéknál hogy oldják meg? Nem tudom, talán maga a CD lesz a kulcs. Ja, és akkor berakod, és akkor egy olyan világban, ahol már jóformán nincsenek lemez meghajtók a gépekbe. Tehát, hogy érted, ez probléma. Azt mondjuk el tudom képzelni, egy. De akkor meg a CD-t adod el. Tehát, hogy ugyanott vagy. Tehát én nem teljesen, ez nem lett szerintem. Jó, tehát most sokan azt mondják, hogy a fizikai példányok nyilván megmaradnak, de akkor meg nem csináltak semmit. Igen, Én akkor meg ott vannak, mint a Playstation, mondjuk. Tehát most ezzel nyilván a importot is fel akarják számolni, mert a szürkeimport az abból kereskedik, hogy van, ahol piacra dobott kulcsok, olcsóbban kerülnek ott a piacra, viszont nincsenek régiózárazva, hanem azt mondják, hogy akkor a szürváj lehet árusítani. Igen. És nyilván ebből keresnek nagyon jól ezek a kulcsos oldalak, aki azt mondaná, hogy minden kulcsos oldalon lopott kulcsokat árulnak, és csak abból élnek, az, az hülyeség. Igen, ez csak a g igaz. Még arra se ott is a szürke <gül> import megy, meg a Humble Bundle-ből szedett kulcsokat, amik nyilván ugyanolyan éneket tovább, továbbadni, bár én azt mondom, hogy te hát, tudod megvenni akciósan, akkor igazából senki nem bukik, mert a Humble Bundle is megkapta a pénzét. Így van, Ilyen. meg hát gondolom a készítők is beleegyeztek, hogy a Humble-ről te eledad adva annyi kulcs, az már más után a darabokban értékesítésre kerül, és. Igen. Tehát, aki úgy Te veszi a, a, nem, nem, nem lesz több eldobva, mert konkrétan egy kulcs fog tovább menni, akár 5-6-szor eladva, mondjuk olcsóban, de attól még ők nem lesznek megkárosítva, mert csak egyetlen egy játék érti ezt az egészet. Szóval. Igen. Tehát az lesz ez Ezt nem teljesen értem. Tehát, hogy, mert mert azt, az, hogyha mondjuk megveszed a. Steam-en vagy akármi a Kroki áttirányt a Uplay-re, és hogy ott kell beaktiválni. De most tényleg egy dobozos játéknál, tehát hogy én amikor annak idején dobozosan megvettem hogy a... Hogy most kb. is így megy kb. Igen, tehát ezt mondom, hogy ez most is így megy igen. Tehát, hogy ebben nem lesz változás, de most én dobozosan például megvettem a Black Flag-et, abban volt egy Ubisoft kód, amit a Uplay-en belül kellett aktiválni. Tehát nem, nem teljesen értem, hogy hogy tudnak eladni új dobozos játékot majd, hogy nem akarnak kódozni. Vagy DRM free lesz az összes, de hát akkor meg eladják meg, úgyhogy a dobozósakat szóval Nem teljesen értem. Igen, igen. Nem tudom, ez ilyen fura az egész. Hát jó hát a francia. Hát, hogy egyébként lehet, hogy a. Ilyen. Lehet, hogy digitális eladásokat akarják ki így, hogy nem kulcsot adnak el, hanem. Mondjuk akár most itt említettük mondjuk a Bundle-t, hogy ott a Bundle-ben nem egy kulcsot kapsz, hanem egy linket a. Ja, igen, a, igen, igen, igen. A Ubisoftnak a honlapjára, és akkor egyébként. Most volt nemrég egy játék, amit ugyanígy adtak talán pont a... Ja, az így működött szerintem már a, a legutóbbi Assassin's Creed, ami benne volt a Humble monthly -ba. Tehát ott csak kulcsot kaptál, hanem egy linket a ubisoft a sztóriára, és azt csinálta, hogy amikor rábögtél, akkor mondta, hogy jelentkezd be az akkontod, de a bejelentkeztél, és az az akkonthoz hozzá és is. Ott hozzá a is, is. A Tehát akkor lehet, hogy majd ilyen linkeket fognak árulni. De akkor Hú, meg a linkeket biztos. adod el. Tehát, hogy... Igen, az egész csak igazából a formai dolog. Tehát most igen. tök mindegy, hogy te újságot kapsz vagy linket, mert ugyanúgy tudod beaktiválni majd. Igen, igen. Az egész ilyen viharabili van a semmiért, KB. Tehát, hogy most jobb kézzel akarom, meg a bal fülemet, vagy a bal kézzel a jobb fülemet az ilyen. Hát az, az nem mindegy, mindegy. mert hogy nem mindegy, melyik fület viskett, tehát hogy akkor inkább azt akarod, érted? Ne, ne ragadj le, a fohát nem <laughs> okay. Tehát szerintem így, így akarják, gondolom ezt így megoldani. Nem tudom, az biztos, hogy tettek egy jó lépést a felé, hogy a Uplay az felvirágozzon megint, mert ugye epic is kihozzák a játékaikat, úgyhogy, úgyhogy így már szinte mindenki a Juplay-en keresztül veszi meg. <gül> igen. De lehet, hogy épp, lehet, hogy ezért mentek az epic Store felé tényleg, hogy ahhoz képest még a saját sztorjukban is könnyebben eladják a játékokat, mint az epic Igen, emberi. igen. Tehát azt mondják, hogy nem csak a saját sztorunkban, hanem az Epic-sztorba is kiraktuk a játékot. Hát máluk is megvehetitek. Me Kevesebb valhér, tehát. <gül> Epictora úgyis csak a gond van. Így van meg, meg ez a Uplay amúgy is elindul, szóval tök mindegy, mit csinálsz, és szinte ugyanott vagy, csak ugye hát az Epic az Epic. Így van. Na jó, mindegy ők tudják. Jaj, na, a Ubisoft játékoknál egyébként is mindig azt szoktam mondani, hogy tök mindegy, hogy hol veszed meg, mert úgyis a Uplay-en fogod azon keresztül megy minden. Tényleg a is csak egy ilyen kulcsot veszel lényegében. Vagy már De lassan az is az lesz, hogy egy linket kapsz, hogy akkor lép be, és akkor az neked jó lesz. Neke Egyedül annyi a pozitívum, amit mindig elmondok, hogy ott a Steam pénztárca, hogyha jó tudsz trédelgetni, meg eladogatni, meg venni dolgokat, akkor, akkor abból simán visszatod forgatni, és akkor például egy juplés játékot simán megírja ott megvenni. Tehát én valószínűleg majd az új. Igen, párszer, is, is így uh -huh. fogom megvenni. De hogyha tényleg, hogyha mondjuk bemész egy bolba is van, 20 ezer az új Assin-Strite-re is meg akarod venni, akkor most tök mindegy, akkor vagy megveszed a uplain vagy a bolba, hogyha le van a de ba de egyébként is, is ugyanott, ugyanaz lesz a végeredmény. Ja, meg most, hogy tehát egy linket aktiválsz be, vagy egy kulcsot, ez most. teljesen mindegy. Igen. Hát a Ubisoft csinál érdekes dolgokat. Jó, most mondjuk nagyon rajta mennek ezen a sztádián is. Igen, igen. Hiszem, hiszem, ha látom, hogy az nagyon jól működik. Tehát konkrétan csak ők vannak rajta, nem? Ilyen nagyobb név. Hát ők, ők álltak össze, igen, a lel -e. Na igen, ja, már úgy értem, hogy a guggle kívül, tehát hogy ilyen kiadóként. Ja. Tehát, hogy egyedül ja. hát, szinte mindig csak az, az, az új játék, az adószit promózzák rajta, meg azt mutogattak múltkor is, de hogy más játékról nem hallottunk eddig. Ó, de tehát ott sem mutogattak, hogy hogy működik a halál. Hát az, az oszlopon kívül. nem tudott fölmászni, ez a szerencsétlen. Tehát az lehetett látni, hogy háromszor 4 próbálkozott meg, mire sikerült neki felmennie. Én, én ebben nem hiszek, hogy jól működne, és mindenki azt mondja, hogy jaj, mert arra panaszkodnak, hogy lag. Igen, a lag, tehát nem mindegy, hogy melyikkor a latency játszol egy játékot, mert pár éve még az is probléma volt, még a Playstation 3-nál talán, hogy a kontrollernek volt némi latency -e a gép felé, ami ott van egy helyiségben vele. Most akkor képzeld, hogy az internet túlfelén van egy szerver, ahol fut ez a sztériás cucc, és az, te, az, az összekapcsolódik a te mobiloddal, hogy nyilván teljesen stabil, alacsony pingű hálózatot lehet összehozni. Nem. Mi <gül> még Magyarország egyébként, az Magyarországon egyébként érdekes ebből a szempontból, mert mi internettel jól állunk, viszont tőlünk azért marha messze vannak ezek a szerverek. Igen. Magyarországra nem hiszem, hogy telepítenek szervereket. Tehát hát mondták, ott... hogy lesz bővítés, de hát ugye azt nem tudni, hogy még merre, hova. Ja, még azért nem is, nem is leszünk benne az első szórásból, hogy itt lehessen lehet használni ezt a ezt a szolgáltatást. És egyébként, amióta már nem divat annyira dedikált szervereket csinálni, hanem mindegyik játék kb. a, a saját szerverével el van. Azóta így látszik, hogy Magyarországon kicsit szarabb játszani, mert tényleg a pingek. Régebben amíg volt az a Antus Strike, talán még a, a source ba is volt, hogy bárki tudott szervert csinálni, nem ilyen dedikált szervereket is azon keresztül játszottak, és ilyen Igen. tízes pingek voltak, érted? Most meg, hogyha 100 alatt van, tehát ha már 50-es a shopping, akkor már örülünk, hogy ez kúrva jó. Igen, sokszor. És amúgy uh, erre a létenszére visszatérve, ugye sokan azt mondják, hogy játékok játékokat csimán el tud futtatni, mert ott is például az ilyen, ilyen szinskrid, meg ilyennél annyira nem fontos, és akkor így nézek magam, eddig azt mondtam, hogy talán igazuk van a módit nem lehet, meg az autós játékok meg egy-két dolog, de például ha most én úgy kellene játszani a, a, nem tudom, a Tomb hogy mondjuk hogy száz milliseként kés is van az egér mozgása is a, a maga a folyamat elindítása között, hát én akkor szinte megőrülnék egy idő után. Tehát hogy az olyan, mintha így csúszna az egerem, vagy nem tudom, mintha hogyha kapcsolva a motion blur, vagy valami, hogy így kitépni a hajamat. Igen. És ezzel nem lehet védekezni, tehát hogyha egy új technikát akarsz kifejleszteni, akkor nem mondhatod és azt, nem hogy hát lehetne rosszabb. Hát persze, hogy lehetne rosszabb száz, például. Száz, a száz az még jó lesz. Igen, tehát úgy úgy idamozták, hogy akár még 170. Tehát a 170 a jó. Érted? Tehát hogyha, nem ilyen szar érted. Ha nekem a százas a ingem, akkor az a játékmenet egy kalapszar. Hát így. És hiába mondják azt a a, a stádiára, hogy, hogy oké, okay, hogy nem tökéletes, de lehetne rosszabb. Tehát, hogy attól nekem nem lesz jobb, hogy lehetne olyan, hogy mondjuk a majmok dobálnak engem a saját szarukkal. Attól nekem még ugyanolyan rossz lesz a létenszív. Tök mindegy, hogy mit csinálnak. Igen, tehát az amit, hogyha hiába van a legfinomabb torta, érted amit a amit valaha ettél, ha mit tudom, megszólják egész szarról, amit nem vetsz ki belőle, hanem azzal kell enned. Igen, tehát, tehát ha, igen. És akkor közben mondanák, hogy de lehetne rosszabb, mert ha mondjuk nem megéríteszik rá, hanem lóét, akkor biztos rosszabb. És akkor tényleg neked már mindjárt jobb lett. Ja. És ez szerintem így nem nagyon betegszik azzal, ami jelenleg gaming szinten mehet. Tehát... Főleg, egy, hogy egyre én... egy, inkább nyitunk az esport felé. Tehát most egy, mert, mert, mert azt mondom, hogy egy-két éve ezt beadták volna. Mondjuk akkor mert még egy kevés bületvonal elképzelhető ez az egész, de tegyük fel. De most már minden második ember full-time streamer, meg e-sporter, most, most elve a stream is néha meg a gépet, és akkor majd ezen elé majd így fogják streamelni Youtube-ra, meg, meg, meg Twitch-re. Yeah. Két, dolgot, két dolgot azt megold, és az egyik a kiadóknak nagyon jó, az az egyik a Kalóz verzió. Tehát, hogyha így szerzem játékot, akkor a Kalóz verzió az így, mint olyan, az nem létezik ezen a, ezen ez a platformon. Tehát értem, hogy miért akarják ezt tolni, hogy ez legyen. A másik dolog meg a cheaterek, ami meg az nekünk is jó lenne, hogy ezen a... Tehát ez egy, egy, egy zárt rendszer, de nem viszel más adatot, csak... Tehát nem tudod játék fájjait úgymond módosítani, mert nem nálad vannak. Az összes csít, a... az, az abból fakad, hogy a játék fájjait Igen, nekünk. de mondjuk majd tegyük fel lesz egy hacker, aki a rendszeren keresztül bedé doszol téged, és akkor a lesz, mint az állat. És senki másnak meg nem lesz, és nem fog csalni. Igen. Csak konkrétan nem fogod tudni lelőni, vagy. Bármi. Igen, a DDoS az elég reális. Jó, csak mondjuk nem fogja megkapni mondjuk az adatodat szerintem, mert ugye csak a szerverrel kommunikál, tehát az neki csak ja, igen, igen. egy... Egy IP. Jó, hát ez még nagyon messze Szerint. jár meg, nagyon gyerekcipőben, úgyhogy még ki tudja, mi lesz belőle. Lehet, ezt hogy ezt, lehet, ezt, lehet, ezt, ezt, ezt az ezt, ezt, egész. Lehet, hogy az internet így elég hamar ilyen űr technológia lesz. De hát ezt már úgy is beszéltük, hogy van, ahol a Google az internetszolgáltató, és lehet, hogy így akarja nyomatni, hogy ú, hát itt van egy nagyon jó internet, és mire használhatod hát erre a stadiára nyilván. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy jön be. Én, én nem mm. sok neki nagy jövőt. Én se. Én, én, én azt jósolom lehet, hogy el sem fog kezdődni, mert már előbb belebukik az egész. Ahogy szeretnék mondjuk kibővíteni, vagy valami. Nem, nem véletlen, hogy a Ubisoft csak bemögi, és nem mondtak még 25 céget, aki ebbe látja a jövőt. Hát, hogy Na hogy többiek még egy. kivárásra játszanak, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Hát csak mondanak így. Na jó van. Most gondolkozok az átkötésen a következő hírre. Hát megvan, hát hogyha a Google hát. stadia fogod használni, nem kellenek majd konzolok. Ezek meg kitalálták, hogy 20 millió PC játékos költözhet konzolra 2022-ig. Mekkora egyenlőség ezek. Ez, ez kb. egy olyan jóslás, mint az hogy akkor nem is lesznek konzolok, hanem ez a. Ez lesz. De ha nem az lesz. Akkor meg az lesz, hogy PC-sek nem lesznek, mert 20 millió PC-s költöztek a konzol. De miért költözne egyébként? Meséljál nekem valaki ezt, melyik elemző fejéből pattant tesz ki. Jó, lehet, hogy most van valami folyamat, hogy egyre többen térnek át konzolra, de De a térnek át az megfelelő? Tehát, hogy egyre többen játszanak a konzolon is. Na, ezt akartam ez, mondani. Ez, tehát, hogy ez ő így gondolja, tehát hogy ez, ez már annak számít, hogy elhagytad a PC-det, hogyha mondjuk a PC mellé veszel egy konzolt, akkor te már nem vagy PC-s, tehát nem teljesen értem a, hogy itt ezt hogy gondolták. Mert hogyha ez is bele számít, akkor lehet, hogy benne van, mert most például a playstation nagyon sokan veszik, mert ugye rengeteg jó exkluzív van, de szerintem aki meg van otthon PC-je, az nem fogja eladni a PC-t, hanem mellé vesz egy konzolt. Meg ugye azért egy a PC az egy multifunkciós eszköz, tehát azon nem csak játszani tudsz, és nyilván, ha van egy pc akkor játszol is rajta. Az a más kérdés, hogy milyen játékokkal, mert lehet, hogy az emberek nagy része azt mondja, hogy én a PC-met azt mondjuk nem tartom napra készen, hogy mi, tudom én, a Ubisoft fussa rajta ultra, vagy ubisoft vagy bármelyik Ubisoft játék a Google fussa Star rajta. Ez a a egy, egy zsebkendőn ultrán fog, fog igen. Férjön, igen, az igen, az igen. Hamaros, egy, ilyen digitális zsebkendők lesznek, tudod. bármin de nem fog mutni, de hogy így a PC-t nem fogja annyira napra tartani helyette vesz egy konzolt, és akkor azon, azon játszogat. Hiáltam képzelni, de hogy most is vannak rengetegen, jó, azért mondjuk nem tudjuk a számokat, hogy hányan játszanak PC-ről folyamatosan, de azt a 20 millió PC játékos átköltözését konzolra én kicsit erősnek érzem. Meg, meg, meg ezt az átköltözést nem értem. Ráadásul most milyen olyan PC játékok vannak, ami sikeresek, és nem nagyon játszanak vele konzoron. Je, Ott a LOL, a Dota, a Chego, a nem Mért tudom. Hát, hogy úgy, a fogalmakon mert... megyünk el egyébként, mert a költözhet konzorra az... Ja tényleg, költözhet, hát az nem jelent semmit. Aha. A költözhet az azt jelenti, hogy, hogy akkor PC-n nem játszik, vagy hogy PC-n is játszik, meg konzoron is nem. Meg a költözhet az azt is jelenti, hogy költözhet is, meg nem meg is. Nem is. Esik is az eső, meg nem is. Hogy... Igaz, én egy az is lehet. Ez lehet, hogy ilyen kicsit esélytétes. Meg nem. Meg nem, igen. Akár érted. Holnap valami esni fog, lehet, hogy csak a hőmérséklet de majd kiderül. Lehet, hogy mindenki izboxot fog használni 2022-re. Vagy nem. <gül> Vagy nem, igen. <gül> Ezek ilyen, nem tudom, érdekes, érdekes jóslásokat. Most így, hogy jobban elolvastuk a címet, meg belolvastunk így. Ja, beszélgettünk róla. Igen, hogy ez lehet, hogy feleséget Igen, nem én írtam föl, csak így megsugom. Jó, de ilyenkor mindig lehet beszélgetni, tudod erről a PC, konzol, PS, isé, Xbox. Tehát én is például, én nem hiszem, hogy venni fogok konzol, de hogyha valaha lesz konzolom, a PC-t azt nem fogom eladni. Egyébként nem sokat beszéltünk róla mostanában, lejön egy új konzol, konzol platform hamarosan, ami a hónap végére talán meg is kapják az első darabokat, ez pedig nem más, mint az új Oculus Quest. Így a mi lényegében már mondhatjuk, hogy az egy, az egy VR konzol, mert hogy nem kell hozzá semmilyen PC-s, semmi, azt megveszed, arra lesznek játékok, és ahhoz maximum egy, talán kell hozzá még egy mobiltelefon, amíg bekonfigurálod, de hogy azon kívül... Ja, meg kapcsolatsz rá PC-t is, nagyon akarsz. De, amúgy ez tök jó, hogy ez benne van ez a lehetőség, tehát hogy használhatod úgy is, mint ahogy eddig, de nem vagy rákényszerítve, hanem csak mind lehetőség van benne. És ehhez képest, meg a, a Valve bejelentette az új, izért, vive hatalmas csinálatával a Steam-en bedobta, és mennyi? ezer euró És Nem nak hívják, hanem... Hát vagy nem... Valve, Valve Index... Igen, el, ehhez én. már nagyon adják a nevüket. Annyira, hogy már benne van a cuccnak a nevében is. Igen, igen. És rohadrága is lett. Igen, és beszéltünk ahol, hogy... a múltkor, hogy mikor hozták be? Szerintem nem beszéltünk róla, mert Ú, hát mondod, akkor ez, ez rohadrága, és inkább kihagyod a francba. Igen? Hát én szerintem, is így, mondjam, de... szerintem ennyit így beszéltünk, de így, így, izé, majd nem azt mondta, hogy elmeselen. A, a, vicc, a vicc az az, hogy szétkapkodták pillanatok alatt a cuccot, úgyhogy egyébként tényleg tehát ezer, valami 1080 euró a pak. Igen, igen. az irányítóstúr minden estődjék előtt. Minden igen. Ami rohadt sok, és a vicc az egészben az, hogy nem jelentettek be semmilyen új játékot. Tehát én nem értem a Velvet, mi a szar csinál? Tehát a második a második uh, ilyen VR headsetet hozzak ki, ami kifejezetten az ő nevéhez kapcsolódik, és az egyetlen játék, amit a velv csinál, az a The Lab nevű techdemó gyűjtemény. Jó, de hát most úgy veszed, ők, ők azt csinálják, mint a Microsoft a konzoloknál. Kiadják a legerősebb, legdurvább, legnagyobb felbontású, legszuperebb VR. Miért az igaz és, és... baj. Ja, hogy ez nem igaz. Én azt hittem, hogy legalább akkor ebbe rástrofolnak a többiekre. Hát most elvileg én ugye nagyon otthon vagyok ebben a témában, legalábbis vigyelgetem azokat, akik nagyon otthon vannak ebben a témában, és elvileg most a Pimax lenne a csúcs, tehát mint csak ugye ez egy ilyen kínai cég gyártja azt a cuccat, és Európában mire ide ér. De tudok, olyan, aki megrendelte, és hát visszakapta a pénzt, mert valahogy nem, nem ért el hozzá a cucc Kínából. De legalább visszaküldték a pénzt, ez De, a pénzt neképp Szóval elvileg a Pimax lenne a csúcs. Jó, mondjuk annak is még a, az irányítóját azt még fejlesztik elvileg, tehát az, akik meg is kapják a headsetet, még az irányítót nem kapják meg hozzá. Meg ott ez egy kicsit ilyen Ugye az se nem a gyereken, se nem a Facebookos Oculusos izé, viszont elvileg ugye mind a kettőt lehet vele használni. Meg nekik is van valami. Tehát a, elvileg a Steam vr os felületet használja valahogy a, a, a, a VR-ra. És elvileg tényleg minden támogatja, ami a Steam-es VR támogatja. Az Oculusos dologgal nem tudom, hogy hogy van, hogy azt hogy oldják, mert ugye azt megoldották már, hogy akár bájjal is lehet. Igen, igen, az igen. Oculus-os client szóval szerintem ott nagy probléma, mert ugye vannak ezek a Microsoft Mixed Reality headsetek, amik nagyjából ugyanezek csak, tehát ami se nem Vive, se nem Oculus, azok mehetnek ebbe a kategóriába, ugye rengetegen gyártanak most. Elvileg ugye a Facebook is hoz ki két új Oculus-t, ezt mondtam, ezt a quest -et. ez az egyik, a másik meg uh, Oculus Rift S, vagy kezdenek úgy ugye, ilyen modell számokat behozni, mint az Apple, úgy látszik. Hmm. Nálunk van ez a, ez a fél, fél modell, ez az S. Bár mondjuk elég sok változást hoz be, tehát tekintve, hogy nem lesz külső szenzor rajta, hanem, hanem a headseten lesznek. És ezáltal a, a kontroll is megváltozott, tehát így az ilyen csukló körül, vagyis az öklöt körül menő izé helyett is kör helyett. Az egész így a, a kezeden lesz fölül, mert hogy a szenzorok azok a headseten lesznek fölül, úgyhogy uh -huh. a kezed alatt nincs értelme, hogy fusson bármi is. És azok is elvileg már előrendelhetők, de azokat is elkapkodták egyébként. Tehát így mondogatja mindenki, hogy jaj, ez a VR, ez annyira halott technológia, és amikor kijönnek a legújabb ilyen az pillanatok alatt elkapkodják. Lehet, hogy az átlag ember gondolja ezt, a, meg, meg a kiadók nagy része, akik nem mernek belépni a, a vr dologba. Hát most én is abban reménykedek egyébként, hogy, hogy itt ez a siker, ami lényegében tehát úgy adja el a, a lényegében a konzolokat, hogy nincs az exkluzív cím, vagy hát nincsenek olyan húzó címek, amik tehát máskor, ha valahol kiadnak egy új konzolt, akkor minimum egy ilyen két-három cím az valamire azt mondott, hogy ú, igen, már emiatt érdemes megvenni. Na most azt aláírom, hogy, hogy tehát vannak játékok vr de az a nagyon-nagyon-nagyon durva húzó cím, az nem nagyon van, és egyébként a Valve az bejelentett valamit, ami egyelőre annyi, hogy egy fekete háttéren fehér betűkkel kiírták, hogy idén jön valami kurva jó játék, kb. Tehát, hogy de ennyi, tehát semmi tízer, hogy így mutassanak belőle valamit, tudod, hogy legalább egy ilyen feszítő vasat, érted? Ha érted, mire gondolok? Hát a jó öreg feszítő vas. Vagy, vagy így bármit, hogy, hogy milyen játék lesz, amit ők ki fognak hozni. Ugye szoftveresen jelenleg a Valve az ott tart, hogy egy jókor átbukott kártyajátékot hoztak ki nem rég. Amiről nem rég olvastam egy cikket, hogy valami rekord alacsonyak a, a kártyáknak az árai. Igen, hát ezt aki akkor megvette és behúzott jó kártyát és eladta, az, az jó járt. Vagy majd lehet, hogy tíz év múlva. még az Na, ugye fizetős volt maga a játék. Hát, hogy jó, jó kártyát húztál be a pakból, akkor az akkor jó. Nem volt. tudom, tudom mennyi játszottak az elején vala. Eleve hülyeség volt egy ilyen kártyajátékot kiadni fizetősen, hogy ennyi az alternatíva, ami ingyenes. Igen. Tehát, van. tehát ott, van a, ott van a GWENT is, például az is saját a jó, ban ez is játék, különjátékként, ugye a VICS-nek a ugye, A Magic the Gathering-nek az új része is ingyenes. Igen. a Hearthstone is, bár az ilyen árkérdezőbb kicsit. De ezek mellett akarta vel be Egyébként simán kipróbáltam volna a játékukod, de így, hogy fizetős rásul, ennyire drága, mert valami ne. 18 euró a kezdő Igen. Ráadásul a monetizációs sem olyan, hogy hú, te csak játszol vele, és majd tök jó kártyákat kapsz, hanem nem, folyamatosan dobált bele a pénzt, hogy azt érez, hogy kapsz egyáltalán valamit. Az így nekem annyira nem, nem jött be. Én maradok akkor a hearthstone azt így el vagyok. Ne. Aba lehet farmolgatni, a kis goldot venni belőle, a kis kártyapaklikat, és az nekem így bőven elég. Ja, úgyhogy a velv az most már tényleg valamit mutasson könyörgöm, így VR fronton, mert tehát, én mondtam ezt a Delab ilyen izé, VR játék gyűjteményt, tehát az viszont tényleg kurva jó de azért lehet érezni rajta, hogy azt így nem mondanám rá, hogy játék, hanem inkább csak megmutatja a, a csomó képességeit. Mindent. Igen, igen, tehát így egy csomó mindent, amivel így kipróbálod, játszol velem mondjuk mindegyikkel egy 5-10 percet, akkor neked meg elég volt. Látod, mm. hogy kurva jó, de hogy így nem húz be hosszabb időre az egész. Tehát jó, ilyenek vannak benne, hogy egy kutyának dobálsz egy botot egy ilyen hegyoldalban, ami marha jól néz ki, de viszonylag hamar meg lehet unni akkor van egy olyan, hogy egy egy ilyen raktárba hatalmas nagy ilyen dobozokra lövöldözöl, ilyen robotgömböket lényegében, tudom a portálban is volt. Igen, igen. Ez a, hogy hívták te jó ég, már mi is a nevére. Na mindezt, hogy ilyen robotgömböket lehet dobálni, amíg kurva poénosak, mert mindig beszél. És akkor van, amelyik így tök lelkesen azt mondja, hogy jó, neki ez itt az első napja, tudod? <gül> ez a munkájelen, de értad, hogy egy robotgömb, amit kilőnek egy csúzliból. Aztán így ellövöld, arra is így, így reagálnak. Még, áh, de az, jó pofa, de hát ez sem lehet túlságosan kitolni a játék idejét, mert játszol be 5-10 percet, kilősz pár dobozt, és akkor györülsz, mert ennyi a játék. Tehát ennyit tud. Ki valami tartalmasat meg igazán jó lenne. Hogyha ja, az a baj, tartottam. hogy Half-Life hogy 3 nem lesz. Tehát, hogy ha Half-Life 3 lesz, akkor előtte az összes Half-Life-ot remasterelik szerintem, mert, mm. mert az egy, a kettő, már olyan régen voltnak az epizódok is, hogy, hogy azt már nagyon sokan elfelejtették, és nem tudják, hogy mi van. Lefoglódott, kép... ezt simán el tudom képzelni, viszont. Képzeled, nem azt, Milyen nagy, ha azt mondanák, hogy itt van az eddig összes Half-Life remasterelve, VR-ra átültetve. Simán működne. Igen, de szerintem azt úgy adnák ki, hogy VR-ra is. Tehát, hogy kiadnak PC-re és VR-ra is, mert talán, magukkal talán nem akarnak megölni. Igen. Meg megoldhatnák akár. Ja, azt mondjuk elég ütős lenne, hogyha tényleg az lenne, hogy VR-ra is, meg simán monitorosan is. Igen, mert de hogyha ez bejelentik. És akkor elkezdenek, hogy ú, de ez hogy nézhet ki VR-ban, tudod? Igen, akkor meg gondol is. bele mondjuk az összes Half-Life-ot az összes kiegészítővel, tehát a Blue Shift, Opposing Force, minden. Jó, most a csép meg a TF-et, azt most hagyjuk, mert azok csak modok voltak. De hogy ezeket... De azok is jól működnek vr Azok mind. is jól működnének, de, de mondjuk hagyjuk ezt. És VR az már van, az a Pavlov. Konkrétan a Csé vannak benne. És az a Na, a igen, a igen, a igen, igen. Na, de mondjuk ezt bejelentenék, az internet felrobbanna. Azt tudom jó, de nem fognak ilyet valószínűleg. Tehát, hát, e többet beszélünk róla, most már egyre jobban átunk képzelni. Jó, de a Valve nem csinál olyan dolgokat, amiről sokan beszélnek. Nem fog csinálja, amit nem. De egyébként bármilyen játékot kihoznának, vagy a Half-Life, vagy a portál univerzumába. Vagy a Left 4 dead Beszéltek, hogy ebbe az univerzumba akarnak valamit csinálni, vagy a két univerzumot így összehozzák kicsit, tudod, és akkor kihoznak valami játékot. Nem tudom, de én, én állatira várom. Idén valamit kifognak hozni, mert tényleg be, betízelték azt, hogy valami jön. De tényleg egy kép, semmi nem... Én nem is értem egyébként, milyen security lehet a valve hogy dolgoznak valamin, ha idén mutat, Én Mondjuk lehet, hogy idén csak mutatnak belőle valamit, hogy majd ez kijön két-három év múlva, vagy 2022-re tudod, hogy valaki maradjon PC-n. Uh -huh. <gül> nem, hogy mindig átmenjen konzolra. De hogy is, hogyha, ki eddig... igen. Tehát, hogyha most dolgoznak rajta, akkor már azt jelenti, hogy már egy-két éve biztos elkezdődött a fázis, hogy, hogy fejleszik meg, meg, meg, hogy ötleteljenek rajta. És ehhez képest meg a, meg a Ubisoftnál olyan van, hogy konkrétan már a felmerül valaki, hogy legyen vikinges, azt a Sins Creed, másnap már kíván egy kép. <hállal> Tehát de kicsit fura. hogy egyébként valamilyen szint kutatás is. Ja lehet persze, Én ja, még gyorsan. jó Vikinges, de hát az csak. Ja, ja. 6000 lájkolták, like és 5000 volt, akkor ne legyen Vikinges. Jó, ja, akkor itt egy másik, tudod, amin szintén dolgoztunk, igen. akkor, akkor át, átkapcsoljuk arra az egész projektet. <gül> Tehát egyébként, ha megnézed az Assassin's Creed-eket, KB grafikusok dolgoznak rajta a legtöbbet. És lehet, hogy egy csomó grafikus dolgozik mindenféle setup és amikor ki egy, -egy, egy ilyen izé, egy ilyen ivargás, akkor így, így várja a visszajelzést, hogy na. Akkor melyiket? Melyiket ülesítjük és vigyük tovább? Lehet. lehet. azt hiszem, hogy az űrben az eddig nem jött be? Át, akkor majd maradjuk a vikingeknél. Nem tudom. Jó, hát de az asszaszínkiről az már sok bőrt húznak már le. De nekem tetszik ez az új irány. Előbb-utóbb egyébként akkor hamarosan eljutunk a magyarokig is. Tehát egy Árpádakán is egy asszaszín volt. Meg én megmondom, hogy én tudom. annak örülnék, amit régen beszélgettek, hogy világháborús, vagy akár jelenkoros. Nekem az nagyon-nagyon tetszik ez az ötlet. Na, a jelenkoros nem biztos, hogy működne. Ja, nem tudom. Meg az sem biztos, ugye, hogy most, most melyik rendszerrel az újja, ami van az Origins-be, meg az Odyssey-be, hogy ez az RPG-sebb vonal, vagy inkább a régi akciósabb, mert szerintem jelenkorban inkább a régi akciósabb működne. Szerintem a régi, nem akarnak majd visszatérni. Szóval mondom, áll, majd lehet, szóval. hogy lesz valami. Vagy majd felújítják a régi részeket, lehet, hogy így aztán megoldják. Így is szoktak elni mindig. Vagy lehet, hogy tényleg átmennek abba, mint az Activision, hogy, hogy úgy fognak demozni, ugye Assassin's hogy Assassin's Creed-et, hogy becsomó minden nem lesz. Mert, mert, mert vissza akarunk térni a gyökerekhez és Sokan mondták az Assassin's creed hogy Boots in the Grand legyen, mert az sokkal jobb. Úgyhogy megcsináltuk, nem mászhat sehova. <gül> Többet nem mászhat, és nem ugorhat sehonnan. És emlékszel a tornyokra? Azok mostantól egyszintes házak lesznek, ha csak meg kell mennes. Megnyomni egy gombot. De hogyha tetszettek a tornyok, akkor van egy DLC, amit ha megveszel akkor ezeket ja, kicserői tornyokra természetesen. Ja, nem, nem is tűnj, mikrotranzakció lesz minden héten meg kell vered a toronymászást hogy arra fölmászhatsz, tudod most csak 4.99 egy torony azért, ja, azért kicsit, kicsit már vagyunk azért hát ki tudja ne vagy, vagyok jutott a tőlünk, tudod ja, igen ne, manapság egyébként már az kezd hát annyira megutálták lehet az emberek lassan ezt a lootbox mikrotranzakció DLC szent háromságot, hogy most már a Nagyok is kezdenek úgy kihozni játékokat, hogy így, nincsen! Jó, hogy hát az, az ilyének ez a, ez a messzepari hogy így, ó, oh, az vizé, mi támogatni fogjuk a játékot, nagyon sokáig, DLC-k és mikrotranszakciók nélkül valószínűleg nem, mert miből támogatnák anyagilag a játékot, hogyha egyik sem jön hozzá, vagy jön bevétel folyamatosan. De hát amíg utályak, az emberek is megveszik, addig igazából nem is tudom, hogy mit várunk, hogy legyen ezen változás igen, a MMS szintén. Hát mi a pénzükkel szavazunk, és hogyha rossz helyre Azt szavazunk, akkor az megnyissuk meg a levét. Ja, meg hát most, most már play jönnek ki. Főleg, főleg a, azok a játékok, amik nagy pénzeket hoznak. És a listán a következő játék, amivel sikerült nem még játszanom. Ez szintén ilyen free-to-play modellben, jelenleg open beta kipróbálható, de május 22-én jelenik meg a teljes játék, és az is szintén free-to-play lesz. Ez a játék, ez a Splitgate Arena Warfare nevű cucc. Nem tudom, te belenéztél, múlt, múltkor volt voltál streamel, amikor én az játszottam. Szerintem járszottam. pont nem. De ahogy nézem itt a képeket, meg a gameplayt, lehet, hogy Cliffy Beach otthon. <laughs> Igen, a játék közben egyébként fel is jött bennem párszor, hogy Ugye a Lowbreakers, ami... Most ez a Splitgate, ez egy ilyen arena shooter, aztán az e is kiderül, hogy Arena Warfare, ami megvan egy olyan dologgal spékelve, hogy portálokat tudsz lövöldözni megjelölt felületekre. Tehát minthogyha... De a portál keveredne a portál a keveredne a, a hélóval val ja, inkább ilyen. a hélóval vagy... Hát én mondjuk az andré t pár párhuzanak, mert ugye pc s gyerek, ne a hélóval val például már, amikor. Mikor az Anil döglődik pc érted? <gül> oh, <jó. gül> akkor, akkor izé. És jó pofa meg minden. Jó mondjuk a, tehát az a verzió, amivel játszottam, ez az OpenBetel, ezzel látszik, hogy ez még tényleg csak össze van rakva, vannak pályák, működik, de hogy mit visznek még bele, azt nem tudom. Mert valamit még vinniük kell. Mert hogyha az egészet fogjuk, és ezt a portálos mechanikát, ami tök jó, ezt kivesztük belőle, akkor egy nagyon-nagyon generik arena shooter lesz az egészből. De tényleg a, le van csupaszítva a végsőkig, tehát nem, nem túl bonyolult. Jó, hát ilyenből a kevés van, úgyhogy lehet, hogy azért Na, gondoltam. Ne hát a, ott van a... Ja, tényleg a Kray van. Champions, az Unreal. Igen. Az, az Unreal is ingyenes volt, az is bedögul. Jó, az Unreal az nem... Tehát ő meghalt, mielőtt megszülethetett volna igazán, <gül> mert, mert őt a Fortnite lényegében kicsinálta, tehát az előforrásokat inkább átcsoportosították oda. Bár teljesen nem halt meg, mert végül is azzal is lehet játszani, csak támogatást a továbbiakban nem fogok. nem dolgoznak vele. De vannak pályák, meg nem tudom, hogy mondjuk közösségi pályákat gondolom lehet csinálni hozzá, tehát akár még az is játszik az andrilnél Nem tudom. Amúgy maga a lövöldözés ebben a játékban nem rossz, tehát tényleg nagyon hélós az összes fegyver, meg tényleg így összerakták a lövöld részét jól, de hogy állati fapatos az egész. És ez a portálos mechanika is olyan, hogy hát nem tudom, tehát néha inkább nem használtam, mert csak nyűg. Uh -huh. És hogyha egy mechanika olyan játékban, hogy nem mindig használod, vagy nem, nem áll rá a kész, egyébként jó minden, tehát állati, hogyha látsz valakit lövöldözni, és így mögé raksz egy portált, és magad mellébe raksz egy másikat, és hátba löved úgy, hogy kell menned, vagy akár átmész a portálon, és itt tényleg ezt nagyon jól megoldották, de nagyon rösszerakták az FPS játékot a portál mechanikával, de hogy alapjáraton nem biztos, hogy ez annyira jól működik együtt. Szerintem, mert tényleg a játékosokon is azt vettem, észre, hogy körbe-körbe rohangál, mindenki is lövi egymást, mert a portálok szerepe az nem van nem nagy, mint amennyire szerették volna talán a fejlesztők. Mindeneset F2B hát, lesz. Egyre nem érzem, hogy honnan lesz nekik ebből pénz. Mert Biztos lesznek skinek vannak... meg élőségek. Hát vannak, a bétában lehet is, lehetett is látni, hogy milyenek vannak, és hát, ha aki ezekre pénzt adna, jó, lehet, hogy sokkal menőszkinek lesznek majd a, a május 22-én megjelenő verzióban. Nem tudom, tehát... É, én nem. Én így végig azt mondtam a stream alatt, hogy ez a következő játék, ami rohadt nagyot fog Hisz Viszont nem kell megvennem, mert free-to-play lesz. Igen, Egy igen, a ki próbálni. Nem. De ha csak ezt a játékot berakjuk a Lowbreakers mellé, akkor szerintem magasan a Lowbreakers az, az veri ezt a játékot. Bár hát, ez csak az én véleményem, mert a lowbreakers el az is volt a probléma, hogy ugye az Overwatch meg ezekkel a hírósúterekkel ellentétból ellent, adta. majdnem minden karakterrel jó kell lőni. És jó, mondjuk az a Freedgate is ez, hogy az összes fegyver arról szól, hogy jó kell előni. De hát nem tudom. Szerintem a lowbreaker az sokkal jobb volt, mint ez a játék. És ha az így belehalt lényegében abba, hogy nem igazán húzott be akkor a tömeget, mint kellett volna, akkor ez a játék nem Jó, mondjuk ez viszont free-to-play-be fog indulni? Eleve. Hogy igen lowbreaker-nél igen. rohadtul elcsesztek. Hát hogyha ha az free-to-play-be indul, akkor lehet, hogy még most is ott van. Igen. Szóval lehet, hogy a free to play el be tudnak annyi embert húzni, mert mondom, level-ezni tök jó volt benne. Viszont ha megnézzük, hogy jön a PC-re szintén a Halo, akkor ott már hát... Erre mondhatjuk, hogy a, hege a szegény ember Halo-ja lesz PC-n, az a Splitgate. Hát azért ez pörgősebb jóval. Tehát, hogy, hogy ez inkább ilyen kvék három aréna, ez az ugrabugrálás is, akkor az van hát, megkeverve hát. egy kicsit a mert, a mert a Halo azért oké, okay, az hát, is ilyen... Tehát, Kinézetre igen, de játékmenetben az, az sokkal ilyen cammogósabb, visszafogottabb. Ja, ez meg inkább ilyen bár, bár az lehet, hogy azért cammogós, visszafogottabb, mert hogy eddig az konzolom volt csak, és PC-n biztos, hogy jobban felfog pörögni el is. Ja, persze, csak, csak Jé, itt... az, az érdekel a Halo PC-re, amikor ez kian, így. Hát nem tudom, hogy, hogy mikor jön, várja. Hát most mit János mondjak késő. neked? Microsoft Stormba lesz, tehát innentől kezdve. Micsoda? Ja, nem, hát várjál, a Steam-en is kialakít. steam, -es. steam -es, ja, Hát akkor. Miki? Lehet, hogy majd érdekel, de nem tudom. én sose voltam Hélós, én akkor játszottam az egyel, meg azt hiszem a kettő még kiött pc -re. Normálisan azzal játszottam, és már akkor is értettem, hogy mi a francot esznek rajta az emberek, amikor ott a half-life. Mert az mennyivel jobb egy játék, meg mennyivel jobb a történet, meg minden, és itt meg csak ilyen, ilyen műzli szörnyeket kell ölni, mert nagyjából úgy néznek ki az ellenfelek, mint amiket az ilyen csokapikból, meg a nem tudom, miből nyit ingyen. Úgyhogy nekem ez sosem tetszett annyira. Öcsém volt jobban odaért, de. De úgy minket itt teljesen elment mellettünk ez a, ez a héros. Van egy Destiny már PC-n, ami igazából elég sok embert behúzott. A Halo rajongóik közül is szerintem. Nem tudom, hogy mennyire fognak visszamenni halo -zni. Na, például a Destiny az inkább hélos, Tehát ott, ott, ott az, az, az, az Ctrl-C, Ctrl-V hélo. Hát jó, de elvileg a Bungie ugye dolgozott hélókon. Igen, igen. Vagy, hogy, vagy, hogy Annyi, hogy nincs benne egy ilyen mesztelen az Android kortana-szerű valami. Ja, mondjuk azért az eléggé lehúzza, hogy csak egy darab fémrökköd mellett a dagú folyatosan <gül> És nem egy mesztelen robot, vagy mi Úgyhogy tekem. <gül> én, én a híróval nagyon-nagyon nem játszottam. Még az első része talán nagyon régen PC-n, amikor még a pc is elég ergya volt az, hogy ilyesmi elfusson rajta. Emlékszem, azt a fizikával reklámozták Orbaszág, mert ott mentél az az autóval, és akkor Varthoggal, ami a franc volt annak a neve, és akkor ott fölborultál, meg úgy kanyarodtál, meg úgy döltél a kanyarba, hogy Jö. kell. És akkor mondtam, hogy ez tök jó, de hogy ez egy FPS játék, és hogy amúgy voltak hatalmasított pályák, amik roha üresek voltak, meg voltak olyan ellenfelek, akik ilyen inkább röhögtünk, mint hogy megijettünk volna tőlük. Úgyhogy a, a akkori a fejemmel nagyon tetszett. És így visszagondolva, most se lenne a kedvencem szerintem. Én, amikor jött ez a verzió, hogy lehet multizni PC-n, volt yes, ez valami, cucs, igen, ingyenes munkállal. volt, és elvileg ilyen szerkesztő lett volna, de hogy akkor a pályákkal tudta játszani és multizni, tehát egész sokan játszottak is, viszont azt hiszem, az ki is nyírták, az már hát, az az nem működik. Hát sokat nem hallok róla. Azért, azért egy keveset játszottam, de az olyan volt, hogy net. Hát, az irányítás nem volt a legjobb. Tehát lehetett télozni, azt nem vitték túlzásba, hogy rendesen megcsinálják PC-re. Kicsit ilyen, ilyen lagos volt, hogy nem tudom. Ezt ugye konzolra optimalizálták hát eltöbb, meg a, konzols, a konzolra. A kontrolleros irányításra, ja. Viszont ha jól megcsinálják a hélóban. ban akkor az még jó is lehet. Mindegyünk kíváncsi. Hát, hamarosan vagy. kiderül. Hát, nem biztos, hogy hamarosan, mert a Steam egyre azt írja coming soon. Jó, hát, azt is látod, hogy jövőre. Hát a, a, a következő hírből már lehet látni, hogy a, a várakozás az, az néha tovább tart, mint ahogy gondolod. Igen, azt mondod? Hát, hát én azt hallottam. Azért, azért az nem egy Star Citizen. De amúgy, de most ezt mondtad, hogy ez nem egy Star Citizen, és akkor mondjuk, így röhögünk meg, igen, tényleg, hát az komolyabb. De hogy tényleg komolyabb? Tehát, hogy ezt látja valaki, hogy ez valaha komolyabb lesz? Én nem tudom. Igen, következő hírünk az elég szomorú azoknak, akik a Star Citizen-be beledobáltak sok pénzt, mert kb. azt hallani mindenhol, hogy ez a játék nagyon-nagyon sok pénzből készül. Most már kb. azt lehet látni, hogy nagyon sok pénzből nem készült el, és az a nagyon sok pénzt kezd elfogyni. Így van. Ami ilyen, amilyen vicc. Az a baj, ugye, hogy most épp a cikkbe, meg hogy, hogy, hogy egy ilyen 7 éve kezdték el a fejlesztést, és ugye már a legelejétől kezdve mentek Kickstarterre. És már ott megszerezték a pénznek a nagy részét, uh -huh. és utána, amikor már jött egy olyan bér, amit ki lehetett adni, akkor azt már kiadták, és akkor azt is meg lehet már venni, meg vehetsz ilyen hajókat, mert mindenféle fasságot már. Tehát már van Jó, benne mikrotanzakció, úgyhogy még mesélte a játék? az nevezni azt, amikor annyiért veszel benne egy hajót, mint amilyenért egy autót a valóságban. Jó autót, tehát nem is valami olcsó tehát akkor azt mondom, hogy ingénbolt már van benne. És lehet, hogy azt csösszették el, hogy ugye egy komoly játékot, ami tényleg nagyvali belülünk meg minden, az sokáig fejlesztik. De lehet az volt a baj, hogy folyamatosan be akarták vonni a fejlesztésbe a játékosokat. Ez az egy probléma, a másik. Meg hogy egy idő után arra gondoltak, hogy hát ez kurva sok pénz, és a játék nincs kész, és úgyis róla sok pénzt termel, hát akkor mi a francnak csináljunk vele bármit is. Nem azt mondom, hogy nem dolgoznak rajta, de hogy nem halnak bele a munkába, az fix, mert lehetett hallani olyanokat, hogy vesznek nem tudom milyen ilyen jaktos házakat, meg 5 millió dollárért, meg 10 millióért költekeznek össze-vissza a főfejlesztők, és akkor a játékosok azok meg csak ülnek a, nem tudom, a 0.0.3 hármas bild előtt, és akkor nézik, hogy hát ez nem jó, de mondjuk nem működik a játék. Jó, az, azért az benne van a hírben, hogy nem sikasztottál senki pénzt. Na nem, hát azt kaptak. Ba én is biztos vagyok, hogy nagyon túltolták a fizetésüket ahhoz képest, amennyit dolgoztak ezen az egész címen. Igen. Bár az is igaz, hogy szerintem marha magasra tették a lécet, mert ugye ez egy hát keményvonalas RPG-ket megszégyenítő űrhajós és lövöldözős, mert mint FPS játék akart lenni, tehát ilyen leszállsz a bolygón, mászkáz a bolygón lövöldöző, látszálsz egy másik űrhajó ott lövöldöző, Belegondolva ezt is azért meg lehetne csinálni, mert ezek így külön, mert mindenhol működnek. Tehát összeolrasztanának teszem azt egy, egy Elite dangerous egy Call of Duty-val, érted? Tehát, hogy ezeket így össze, mint a Frankenstein szörnyetegét összevarnák. Vagy, hát vagy ott a Roman ott Sky, hogy, hogy csak azt kibővíteni, mert annyi. Mert a fölszállás, leszállás, meg ilyenek az megvan. Mondjuk hmm. lenne benne egy komplettebb harcrendszer, egy komolyabb story, meg RPG elemek, és akkor ott vannak. Most a No én is kacsingatok még. De a VR támogatás A igen. És most azt hiszem, a Humble band pont akciós. Ó, remélem, hogy már nem. <gül> Ó, a francba, de még igen. <gül> ja, most mi lesz? De még így is 27 euróát végezek? Mi a ki feller Még 14 Tartja hát, az árát rendesen amúgy. De mi a szarért? Hát mert... Oké, okay, hogy jobban egy csinálják ezt a játékot, de könyörgöm, ez, ez egy bukott játék, adják, adják már annyiért. <gül> <gül> jó, ezt azt mondogattam így podcastban egy jó párszor, hogy azért viárban megnézném már én is ezt a játékot. Emlékszem, mi ezt a játékot már a csigezzel mondtuk, hogy ha le lesz akciózó, megveszünk, és te már akkor azt mondtad, hogy ez egy rakásszar. szar. És, és igazad volt. És nem, nem volt igazad, mert már a egész jó volt. <gül> már akkor is egy rakás szar volt. De? És most se egy rakásszal, meg akkor se az volt nagyjából. Hát nem tudom. Nézegettem hol olcsóbb. Jó, ma megnézed műsor után. De VR-ban, tehát amit kihoztak hozzá, ilyen VR-os reklámot, az egész jól mutatott. Mert tényleg ez a random generált bolygókon mászkálsz, és tényleg felszállsz, meg nyomod ezt a grasszálhatsz a kis ilyen homokfutóval vagy mi a szarra, ha se rossz. Bár nekem maga a kórjáték az annyira nem jön be. A legtöbb esemény meg űrcsatát, az kb. úgy mutatja be neked a játék, hogy ilyen feleletválasztós a szövegeken keresztül. Hogy ú, uh, hatalmas űrcsata volt. Hát nem láttad, mert azt nem, nem programoztuk. nem csak de ne Ennyi. Köszi, tényleg. Jó, hát most itt röhögsz meg minden, de lehet, hogyha végén a Star citizen is ez lesz. Igen, az ott, a ő, ők ők meg akarták csinálni az csatát, Csak hát mire megcsinálták, mert elfogyott. Hát, hogy miért azt mondják, hogy egyelőre most szövegesen oldjuk meg a dolgot, de majd jön egy-két pecs, és akkor beleteszünk. nagyon. ez szi. így működik. A Mark Hamilt is, is felbérelték mint színész, hogy akkor ott is eljátszant szerepeket. Tehát elég sok mindent le is forgattak, meg felvettek anyagokat, meg minden. Az már más kérdés, hogy időközben tényleg elfogyott a zsí. Én tényleg nem értem. Vissz, hogy hogy tudták így összehozni. És a játék még nincs olyan állapotban, hogy az bármilyen szinten élvezhető legyen. Igen. Hát az a vagy a felső vezetést, hogy megszállta meg, meg ez, a, ez, a, ez a gazdagok vagyunk, és most szarunk bele mindenbe gondolat. És nem csodálom, hogy egy csomóan perelik vissza őket, mert, mert aki mondjuk 7 évvel ezelőtt befizetett rá, és, és ígérték neki, hogy lesz ebből a normális játék. Most oké, okay, hogy nem azt kapod, amit vársz, mert az nem mindig... Tehát ez az élet. Tehát általában nem azt kapod, amit vársz, de, de azért egy ahhoz hasonlót azért próbálkozzanak már összehozni, kézadni magukból 7 év alatt. Na pénz. Hét év, az nagy idő. Így van, ők tudják. Na, de akkor erről mehetünk is tovább. Menjünk tovább. Szomorban. Egy, egy tökéletes új kódra, ami nem is kód, hanem God. Igen, igen. Hát ne, nem is tudom hogy ezt a játékot, hogy jellemezzem. Szerintem a címe az minden elárul. Ez a GOAT of Duty. Nem, nem is értem. Hát, hogy már eleve a GOAT szimulátor létezése egy hatalmas kérdőjel a játékfejlesztés egén ami Batman világít be mindent, és most akkor itt ez a Goat of Duty, ami hát a is lehet érezni, hogy ez egy ilyen... Van benne egy játékos mód, de hogy ez egy többjátékos, meg online többjátékos shooter, ami arról szól, hogy kecskék hátán vannak rakétavetők. például. És így... É, én nem tudom, tehát én, én elkezdek az ilyen baromságokért, mert amit lehet multiplayerbe játszani. Tehát én rengeteg döglet multiplayer-t, így, így beszereztem, László Breakers és társai. De milyen is, de még én is úgy nézek erre, hogy de miért? Ez egy tök jó ötlet. Hát most gondolj bele, hogy, hogy én, tehát én rengetegszer voltam, hogy játszottam kvékkel, és voltak ilyen képességeim, meg minden, és eszembe jutott, hogy bár csak játszhatnék úgy, hogy kecskékkel. Nekem még ilyen nem volt. Én lelkecskével. Mondjuk főleg bot szimulátoros voltam. Orvos lehet ott. Igen, igen. Áll a torvos. Igen. És mi a következő tengeri harc? Ú, bár ez kinek vannak benne, hallod. Nagyon durván szkinek. kinek nem a, van. Van, kell, hogy legyen. Á, hát ez nem free to play lesz, nem lesz free to play. Jó, de hogyha úgy veszed, akkor ez egy paródia. És a paródiának jó, már a god szimulátor is nagyon jó volt szerintem. Meg ez, ez is biztos, hogy jó. Az meg, meg az a jó, hogyha benne van egy bug, akkor azt mondják, hogy feature, és meg van oldva, és elhiszed, uh -huh. mert, mert, mert nincs más választásod. De egyébként egy ilyen nagyon kivégszerű jártatmenetem van az egésznek, ahogy nézem. De van benne xp fejlődés, meg minden, hogy lehet, hogy ezért ilyen kodos lesz. <gül> és, és tényleg van. Nem tudom, hogy egyébként nézted a steam adatslapját, A Néztem. kiadási dátumhoz azon hogy Goting soon. Igen, igen. Goating, érted? Miért kell ennyire túlnyomni az egész? Miért? Nem, nem tetszik? A következő mi jó? lesz egyébként? Kis kártyajáték? Vagy Baty Az még nem volt. Lehet, hogy raknak bele majd ebbe ilyen módot. És most nézem, Talán hogy ezt... nem mindent a piacról. Most nézem, hogy ezt nem is a Goat Simulatorosok csinálják. Goat Royale. Nem <gül> csinálják tényleg? Nem, nem ők csinálják. És néztem. Ez érdekes. Viszont így is poén, úgyhogy... Hmm, az fura. Nincs a kecskék levédve? Nem hiszem, hát tök sokan termesztenek kecskét. Termesztenek? Szaport. Termesztenek? Jó, jó. Jaj, a kecsképát Igen, az összes. Ne, tök sokan tenyésztenek kecskéket, úgyhogy nem hiszem, hogy le van védve, mert akkor most mindenkinél be kellene jelentkezni, hogy a már levédették a jogokat. Licensztet! Jézusom! Ez, ez egy akkor egy elmevetek fasság, hogy, hogy ennek, ennek muszáj jónak lennie, de hogyha nem jó, akkor meg azt mondják, hogy az direkt nem Akkor jó. is jó. Ez azért jó, mert nem jó. Hát, ezekkel igen. nem lehet bukni, bukni az ilyen, ilyen játékokkal, miközben parodiák. Igen, igen. Nem tudom, hogy én bele fogok -e nézni. Ez biztos, hogy be fogom majd szerezni később. Azt vagy nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, meg hogyan De lesz a Hamburgerben. Tudj ki ad neki ilyen egy-két ja. dollárért, hallod? Az mekkora lenne? Hát biztos mindenki megvenné. De hogy akkor te lesz mikrotranszókkal, az fix. <gül> Valószínű. Mondjuk lehet, hogy amúgy is. Túl sok játékmód nem lesz benne. Lesz béta, azt nézem. Méghozzá, várjál már, ezt nem értem. Zárt béta van Mert elvileg az már akkor elindul. Ja nem, várjál. Írnak valamit május 9-én. Hát ez a, a zárt béta, Discord-ra az csatlakozol. Akkor addig. Hát jó, még és nincsen hát. fix megjelenés. És május 13-áig tart ez. Ott a jó ég. Nem steam ezt valaki? Na. Ez, ez nagyon jó lesz. Hát én nem tudom. Na jó. Van. Menjünk tovább. Vannak ja, képléjek már neten. Na, akkor már lehet, hogy valaki... Ja, hát persze, hát most volt a beta meg most zajlik. Már május 12 van. Amúgy bitang, jól néz ki. Tehát így most is streambe belenézek a grafikája, az így... Hát nem mondom, hogy RTX, de lehet, hogy igen. <gül> mert eléggé, jól nézem. Jézusom. Nem majd ránézek, akkor én is jobban a gameplayt. É, inkább a kövék. én azt mondom. <gül> Na jó, ez szerintem a go to Kivége Kivégeztük. Játéka. A következő játékunk az vagy, az nem vicc. <gül> De ez én raktam be, ezt erről muszáj beszélnünk. <gül> hogy a, a Tencent Kínában kiadott egy olyan PUBG Mobile verziót, vagy az a szíme, hogy Game for Peace, <gül> és um, tehát elényegében ez egy PUBG, ugye, ugye ővéke, és ővéke a, <gül> a mobilos PUBG, csak ezt így Kínában nem tudták úgy kiadni, hogy abból ők mikrotranzakción keresztül pénzt tudjanak bezsebelni, mivel hogy túl erőszakos a játék, és ezért nem kapták meg a megfelelő engedélyeket Kínában. Úgyhogy annyit csináltak összesen, hogy Hát egyrészt átnevezték a játékot, és az lett, hogy Game for Peace. Ennek hát el, ennél kéneve. békisebb, már nem lehet a játék hát szerintem. Ilyen is. És három dolgot változtattak meg benne egyébként. Csontra ugyanaz, mint a PUBG Mobile. Az egyik dolog az, hogy az egész setupot felhúzták arra, hogy a kínai légierő. Egyfajta kínai légierő reklám, hogy akkor ez milyen klassz. A másik az, hogy ugyanúgy lootolsz, mindent csinálsz, mint a, a PUBG Mobile-ban. Viszont amikor rájössz valakire, akkor az nem vérzik, tehát nem vérefekt van rajta, hanem ilyen kis, kis zöld buborékok jelennek meg rajta. A tudja ugye? Ilyen fényefektek, mondjuk úgy. És amikor valakit lelőttél, az nem meghal és összeesik, hanem, hát, hanem így letérdez és integet. Ön, és így ennyi. És ezekkel a változtatásokkal most már Kínában is tudnak. Legálisan működni, úgyhogy mikrotranszacciót is tesznek bele. Ezt már megkapták az engedélyt, mert ez nyilván elég békés ahhoz, hogy. Én, így van, így van. Tehát a következő, hogy pénzbolla fognak versenyezni, és különböző fegyverek lesznek is pénzbolla. De ez így egyébként tökéletes. Tehát, hogy maga a mechanika, az tényleg ugyanaz. Minden. Én nem értem, én hogy. Ezeket kellett kicserélni, és hogy úgy már átment. Hogy milyen hülye törvények azok, amikor két-három skint kicserélsz, meg egy mozdulatot lecserélsz, hogy nem meghal az ellenfél, hanem integet, és, és, és már ráborintanak arra, ami, ami ők is tudják, hogy basszus ez ugyanaz, amit múlt héten behoztak. De hát most teljesen más. És hi hihetetlen, hogy itt tartunk. És ez az a térség, én mindig ezen rökönyödök meg, hogy ez az a térség, ahol polipcsápok szeretkeznek lányokkal. És az átmegy, ez meg nem. Hihetetlen. Jó tudom, az Japánban van, ezért mondtam direkt, hogy délség, <gül> térség. Térség. De, de, de akkor is egyszerűen hihetetlen, hogy arra fele tőlük keletre igénylik. Már rég mondtuk, hogy Japán, a japánok furák, és ezt most egy kínaiakkal kapcsolatos esetén hasszuk fel. Igen, és a kínaiak is. is furák. Is. Ne, nem értem. Oké, okay, ez valószínűleg minden má, mindenhol máshol így ment volna. Tehát, hogyha ha az oroszoknál ki kitalálják, ott is behozzák azt, hogy az orosz hadseregre van ez az egész felhúzva, akkor hiába nem változnak semmi, csak egy uniformis, akkor már ők is áborintanak. Azonnal az szabályok, hogy nincs ilyen szabályozás, nem? De, de, de... Nem tudom, csak mondom, hogy ha lenne, tehát hogy így bűködik a világ, sajnos. Tehát Amerikában ugyanezt eljátszhatnák meg akárhol máshol, de, de mégis fura, hogy ez így, ez így megtörtént. Hát annak idején nem végszem nagyon is volt ebből probléma, például az Injustice-nak az első részét, azért nem lehetett sokáig kapni, mert uh, ugye volt uh, a Superman-nek egy olyan skinje, ahol Sarló volt a jele helyett, és azt uh -huh. konkrétan egész kelet Európába kizárták. Így nem lehetett megvenni interneten a játékot, csak a Ja, ja, ja. Nekem is aztán... úgy meg, hogy egy kulcsos oldalon megvettem, és igen, igen. simán beaktiváltam, és jó volt. Tehát, Na ezt a most a már előtt megoldották, igen, csak hát, ja, sajnos vannak ilyen dolgok. Hát, ugye... de ezek akkora hülyeségek. Igen, nem értem, hogy a múltal ilyen szinten miért kell foglalkozni. Egyrészt a másik meg az, hogy most lényegében itt a ugyanúgy rálősz valakire. Tehát az erőszakban nem az a lényeg, hogy az most vérzik, te jó ég, hanem, hogy rálősz valakire. Igen. És itt most azt mondják, hogy hát ha rálősz valakire, az nem probléma. Nem, mert úgyse fog meghalni, mert kinteget. Ez mit tanít a gyerekeknek? Hogy gondolyen mindenkinek mindenki fog vagyis úgyis integetni fog. Szaját azt kéne megtanulni az embereknek, hogy, hogy ez csak egy rohat játék, mert amikor jönnek, a, jönnek azok, hogy jaj, a betőfélbe megölnek egy podcán kézzel, és hogy de durva. De az, hogy akkor le mészárlnak nem tudom, hány tízezer embert, az nem zavarja őket. Vagy ugyanabba a szintén embereket. Vagy, vagy igen, ugyanabban betőfélbe szintén embereket ülnek. ez ezt nem értem, hogy az emberek miért ilyen szuklátokörülek rengeteg témában. hiszem, hogy vannak olyan fiatalok, akik zavartak és ő rájuk valamilyen szinten olyan hatással van egy erőszakos játék, hogy, hogy júj, de hát azokra szerintem a Game for Peace is ugyanilyen hatással van. Igen. Nem most nem, nem, nem szoroz. A másik meg az, hogy hát én valamilyen szinten a szülőfelelőssége, hogy, hogy tudja, hogy mivel játszik a gyerek. Bár mondjuk egy szülő meglátja ezt a Game for Piece t és hát ez nem is erőszakos, hagyj játszon valá a PUBG meg hú, ez nagyon erőszakos, ugyanaz a játék könyörgöm a kettő, Igen. csak tényleg, ezeket változtatták meg benne, és így nem tudom, tehát nem érzem kevésbé erőszakosnak a Game for peace mint a, a PUBG Mobile-t ezekkel a változtatásokkal, szerintem így nem. Jó, de lehet, hogy laikus szülő, azt meg, ha egy Game for Peace, oh, de jó, hát a harcolnak, hát akkor mehet. Nyilván, azért lehet is. Igen. Nah, ez ez borzás. Szerintem ez csak a bürokráciáról szól az egész Ja, Persze, persze. Nem, persze. Mert, amikor valamilyen ilyen jellegű törvényt kihoznak, az sosem azokat az embereket védi, hanem csak a felelősséget hárítját valaki másra. Igen. Szerintem szerintem ez így működik. A zöldalakon is tudod, hogy ha valami 18 plusz tartalom van, mert erőszakos, vagy mondok benne cicik, vagy mit tudom én, akkor nyilván kiraknak egy gombot, hogy elmúlt 18. Ja. És kész. Igen. <gül> mit, mit fog csinálni a gyerek, aki már kétszer rákattintott véletlenül arra, hogy nem, de rákattintott, hogy igen, meg akar nézni. Tehát innéltől kezdve a felelősség magáé a gyereké. Ami egy gyerek esetén azért tehát elég érdekes, hogy... És erre egyébként sem ilyen szabályozás nincs. És most ez, beszéltünk erről az artikel 13-ról. Szerintem ez sokkal nagyobb probléma, hogy hogy az ilyen dolgokért nem válnak felelősséget. Hát hát jó, mi de ebben nincs csinálni? pénz. Az a baj. Jó, de ebben nincs pénz. A jogdíjakban van. Úgyhogy nyilván azt fogják előfölvenni. É, meg ha jobban belegondolunk, ezzel nem is nem lehet mit csinálni, hogyha a személyes jogokat megvédeni akarjuk. Mert most mi lesz egy ilyen weboldalnál? Betöltődik a webkamera? Csinál róla egy képet? elküldi az adminnak, hogy megnézze tényleg 18-pusztos gyerek. Azt az is aki ki lehet játszani, hogy ha valaki mást, vagy akármi, hogy régen, amikor. Vagy egy képet küldesz igen, vagy, vagy régen, amikor beküldtél valakit, hogy begyenek cigit a nem tudom a... Igen. Vagy, vagy, vagy alkohol, tehát, hogy ezt simán meg lehet oldani. Nem mindent ki lehet játszani, ha nagyon akarsz. Meg tényleg ez, ez, a, ez a szomorú, hogy ez, ez csak arról szól, hogy olyan emberek hoznak döntéseket, meg próbálják megváltoztatni a világot, akiknek nincsen teljes rálátásuk a témákra. Igen, és egyébként nem ebbe az irányba kéne menni, hanem szerintem most, hogyha lennének a normálisabb játékok, például a fiatalabb gyerekeknek is, hát rossz színlelben mentem én is most. Mert végülis ez a Game for Pieces, ez egy normális ez a fiatalabb, fiatalabb gyerek. gyerekeknek. azért lett ez megcsinálva. Mert hát ez nem erőszakos. Mert tudjuk, hogy gyerekeknek veszel adva is. És, és egyébként a mikrotranzakció meg ott van benne a gyerekeknek, érted? amikor hát, már azért spaceback kér karácsonyra a gyerek, vagy minek hívják a. V-Bax, ja, hát, Ez Space rá, az az az német német. volt, a loadout va volt, Spacesbax. Ja, igen, tényleg, hisz, tényleg, úgy, tényleg. És V-Bax a fortnite tényleg. Akkor ezek szerint a fortnite egyetlen egy saját ötlet nincs. Hát nem sok. <gül> de el van nem, nem, hát amúgy, éve, ez is már az volt a, szóval, a Sims-be. Jó, fejlődő játékén azt mondom, de hát ami hozza a pénzt, az fejlődik. Ez, ezt tanuljuk meg a játékiparban, ez így működik, hogy ami hozza a pénzt, az fejlődni fog. Nem hiába jön ki minden évbe Kolo nem hiába lett a Fortnite uh, ennyire előtérbe helyezve. Teszem azt az unreal szemben. Azt hozza a pénzt. Igen. És amúgy érdekes, mert mindenki azt mondja, hogy a fortnite -től a gyerekek játszanak, tudod, és mégis hát ott a pénz jön. Mert hát mondjuk a szülők nem nagyon figyelnek, oda beaktiválják a, a kártyát akár. Hát mondjuk lehet, hogy elég sok felnőtt is játszik vele, nem, nem tudom. Biztos, hogy a most amiben nem látunk bele. Igen, de a világbajnokságra biztos, hogy van például korlát is életkor. Persze. Megértette, amikor a pléten is volt olyan stand, ahol lehetett Fortniteozni. Ja, most a plétról nem beszélünk. Játszol egy olyan játékkal, ami egyébként. Free to -play és otthon is nyugodtan leülhetsz, mert amennyire nem is gépigényes, tehát ha már van. Hát de, de ott más. Van konzolom, van, mobilon is van Fortnite, nem? Tehát mindenhol. Igen van. igen, mobil is. Hol tudsz játszani? De te elmész egy rendezvényre, ahol bármit lehet csinálni, és ott is fortnite szó. Hát de mert ott más gyerekkel akarom mondani, más felnőttel kell Fortnite ozhatsz. Tényleg. gondolom. Te jó. És ez neked most tök jó. Jó, mondjuk ezért ezt a LAN élményt, ezt azt nem lenne rossz megint visszahozni, mert oké, okay, tök jó, hogy mindent lehet játszani interneten, de az, az nekem is régen tök jó volt, amikor teszem, azt még egyetemre jártam, és azt lehetett együtt haverokkal bármit játszani. Ja, jaj, fogtuk a gépeket, átvittük egy másik haverhoz, összedugtuk őket, aztán Far Cry, jó, még annak idején én, Far Cry, meg, meg Age of, meg Need for Speed, Underground, egy-kettő, és azok a planon. Az azok azok azok szép idők voltak. Yeah. Ja, most erről a, a Play-ről ne beszéljünk inkább. Ne. Ne? Nem, most és, nem más. Be, Arról beszéljünk, hogy miért nem akarsz róla beszélni. Nem, a nagyon ne, úgyhogy... Néztem egy streamert, aki elment Play-re, és élőben közvetítette, és egyszerűen. Atya szűzanyám, hogy 5 percet néztem belőle, kinyomtam, és tíz perc van visszanyomtam, és megint néztem 5 percet belőle, és kinyomtam, és 10 perc után megint, és ezt, mert, mert érdekelt, hogy ez lehet-e rosszabb. Mert lehet-e rosszabb, lehet, e lehet e. Tehát Borzalmas volt. Borzalmas volt. Jó, akkor térjük vissza a PUBG-re. Nekem útkor egy ismerősöm mondta, hogy így, mennek haza játszani PUBG-t, mobilról és közben megy a ts tudod és egymással beszélget, Ja, ja, igen, igen. Hogy ez már ennyire átszalódott a mobilra, hogy már ott is TS van, meg minden? Aha, Tehát... már van mobilon TS, igen. Ezt tudom, hogy na, jó, az, az, azt én is láttam, hogy van, de hogy így úgy játszanak emberek, hogy közben így a háttérben ott megy a TS, és megy a játék, mikor a mobilos se egyre, egyre erősebbek akkor, hogy ennyi mindent el tudnak vinni a, a háttérben. Ez a mobilos párcs, ez most nagyon fele a főleg úgy, hogy sokan PC-n is játszák. Jó, hát én azért értem, hogy miért mennek át a nagy cégek mobilra, mert ez egy olyan konzol, aki, ami mindenki zsebében ott van. Hát Képzelj egy eszközt, ami mindenhol ott van, érted? Hát jó, hogy fejlesztenek rá játékokat, mert hatalmas pénz van benne. Jó, csak ne tolódjon el nagyon a piac, én azt mondom, mert, mert az, az sose lesz egy hardcore réteg, aki mobilon játszik. <gül> és egyébként az a vicces, hogy amikor mondom valakinek, hogy tudod, én játszom PC-n. És így, jaj, hát izé... Nem, nem nőttél már ki ebből, és tudom, hogy ő meg játszik mobilon. Ráadásul <laughs> azt nem értem, hogy a hogy PC-meg konzolon megvan oldva ez a rengeteg, lemásod a másikat, és akkor beperelnek meg ilyesmi, de mobilon nincsen. Hát olyan játéknevek vannak, hogy csak fogom uh -huh. a fejemet. Tehát rákerestem arról, hogy Need for Speed, kidobta a főjátékot, és azon kívül még kidobott 56-ot, ami ilyen Need for Speed high-tech, I need for speed. Speed for need, meg ilyenek. És, atya, hú, még soknál kép is ugyanaz is, ezeket ne ja, ez le. A pubg is nyomják, te ez ja, a. Igen. A... Mielőtt igen. kijött a mobilos PUBG, mert ott is voltak ilyen player, nem tudom mi. Igen, igen, igen. Hát én láttam valami player. Player al... Royal. Player Annon battlefield, Call of Duty, vagy valami ilyesmi volt. Ilyen, ilyen soros neve volt. Nem értem, hogy ezt hogy engedhetik meg, hogy, hogy ezek ott maradjanak. De hogyha Steaman ugyanezt kihozná, tehát hogyha most, vagy nem is Steaman, mondjuk te Origin-re kiadnál egy olyan játékot, aminek az a neve, hogy Need for Speed, akkor téged belőled leperelik az utolsó szemet is. Jó, de az nem, nem úgy hangzik az a cím, csak hasonlít rá. Hát nem Need for Speed-eket adnak ki, nem Need for, akár, need for Road. <gül> De, tudom. igen, hát ilyenek is vannak hát majd keres rá, és egyik játék jó, mint a másik. hát igen nem tehát ez a mobilos játék ez nem, nem az én nem az én kedvem hogy őszinte legyek hát akkor szinten. már inkább mai szerint, a, fiadalog, a mai fiatalok már így is állandóan a mobiljukat nyomkodják azt kell csinálni, amit én csinálok. Legyen egy szarmobilod, sose fogod nyomkodni. Hát én nekem is, most nem azt mondom, hogy szarmobilom van, de, nem, de a jó nem ilyen. És uh, van rajta YouTube, meg Twitch, meg Facebook, meg, meg Steam. Ilyen leigazoló is, nekem ennyire kell, meg annyi özenét hallgatok rajta, ezt kész. Jó, nekem még egy iPhone 4-en van, ami régi. Akkor nekem, szerintem én nyertem, mert nekem meg egy Huawei P7. Az újabb, Nem. Nem. Most van a 30, az azt jelenti, hogy 23-mal hátrébb van. Ja, Na jó. Nem, nem így, így adták ki, de, de jó. De. Mert, a, mert, a, mert, a, mert a 10 után jött a, a P10 P után jött a P20, 7. meg aztán a P30. Na várjá, ezt most már eldöntjük így műsorban, élőadásban. Na jó, iPhone 4, meg P7. Na ja, P7-et P7 kiadták az igazság pillanatban. 4 pillanata. éve, 2014-ben. Mikor? Az biztos, hogy nem. Mondja, ez ne, pedig ez az. Akkor adták ki? A Wikipédia oldalát nézem. Hát akkor viszont tényleg. Hát akkor én nem tudom, mi az Isten csináltam. Ére. Mi hát az öt éve volt, várjál? Ja, nem tudom, hogy írták meg ezt azért Wikipédiát. De hát ja, -ja, itt is éve az a négy éve, éve tényleg. Azt nem uh -huh. teljesen értem. Hát volt. Hát júniusban, tudod, még nem, jó, nem, kerek, okay. nem kerek öt éve, hanem. Na jó, igen, na nézzük az né áramot. Négy évet. éve. Az iPhone 4-et 2010-ben adták ki. A francegye meg nyertél. Úgyhogy sokkal a telefon. Nyertél, a te telefonod nem volt sokkal szara, mint az enyém. Igen. Erre remélem, hogy büszke Hát csináld, Andlacht. <gül> és egyébként nem is. Jó, az is probléma, hogy a Facebookot elindítom rajta, és többet tölt, mint egy modern telefonon elindítani bármelyik erőforrásigényes játékot. A, örülj neki, lát... mert nincs is rá. Tehát, hogy így letöltelik például egy skype rá, és kiírja, hogy hát erre a rendszerre te ugyan nem fogsz. Hát ez az utolsó rendszer, ami kijött a telefonra. Na no, mindegy. De a mobilos kikacsintásból. Így menjünk vissza egy az Origin házatájára. Menjünk vissza, az, és miért menjünk vissza? Hát mert itt az Origin access három milió akkor ez azt jelenti, hogy 2022-ig elfogynak az előfizetők. Hát ez kicsit elmondásos. Ja nem, mert PC-n mellett Xbox is van, akkor lehet, hogy csak mondjuk a fele. Na tehát három millió előfizetője van az Origin access -nek. Igen, ez, ez úgy van konzorra is. Tehát. Igen, és most azt hiszem Playstation-re is akarják kihozni a minden igaz mert ugye eddig csak Xbox-on volt meg PC-n, és ha, ha jól tudom, akkor, akkor most playstation is gondolom. Igen, a nyáron olyan PlayStation 4-re is, igen. az benne van a ez, Ezt mondjuk már korábban megbeszéltük, hogy ez tök jó dolog, de hogy se téged, se engem nem mozlászba, az, hogy béreljünk valamit, ami nem beszéljünk. Igen, szomégünk. igen. Mert ha belegondolsz, azért ez egy, hogy úgy mondjam, logikusabb formája lenne. Mert most, ha teszem azt, jó, mondjuk téged egy, mivel ezért téged kizárhatunk a beszélgetésben, nem is tudom, mit keresünk. De hogyha engem veszünk, ugye minden évben jön az új battlefield, nem minden évben, de elég sűrű, jön mostanában az új battlefield, betőfront. és ezek lassan sem bekerülnek ebbe az original access ugye már az öt is benne van talán, vagy az még nincs? Nem tudom, szerintem az még lehet, hogy nincsen. Az egy, az biztos benne van. De, benne van az öt is. Sőt, az Antem is benne van. Jövő, várj, ez a premierbe. Hát ez már igen, meg a premier az drágább, ugye? Mm, igen, tehát tudom. itt is vannak többféle előfizetések. Meg az Antemet ne a premierbe rakják, hanem a kukába. Ja, nem jó, ez egy kicsit mm. csúnya volt. Erős volt, erős volt. De nem tudom megvédeni az <gül> ja, szóval ezt jól csinálja az Origin, vagyis az É, hogy így ezt így nyomotják. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy. hogy jön Itt is el. a pénzünkkel szavazunk. Igen, meg arra kíváncsi lennék, hogy az mennyire éri meg nekik, hogy vadi új játékokat beleraknak egy olyan előfizetős rendszerbe, ahol 10-20 eurót kell fizetni havonta. Igen, nagyon sokan csinálják egyébként azt, hogy befizetnek külön egy hónapot, hogy kipróbálják a játékot, amikor kijön, és utána, vagy tetszik, akkor megveszik a játékot. Vagy lehet, hogy benne ragadnak ebbe a rendszerben, azt mondják, hogy havonta kifizetem azt, tudom, mennyit is. Yeah. És lehet, hogy egyetlen játékkal játszik húzamosabb ideig, vagy ha már fizeti, akkor kipróbál más játékokat is. Tehát. Azért egy, egy ilyen felhasználó bázist, azt lehet fenntartani ezzel. Rengeteg olyan multiplayer játékot tettek be, amikkel lehet, hogy pont azért játszanak mara sokan, mert hogy benne van ebbe a yeah, szolgáltatás. Igen. Igen. Meg, hogyha mondjuk az Entemet nem három hónap múlva akasztott szögre, hanem mondjuk hat hónapig játszol vele, akkor már mondjuk többet fizetél érte, mint maga a játék. Mondjuk az Entemet nagyon nehéz húzamosítani. Csak, csak egy példát mondtam, hogy egy 60 eurós játékot mondjak. Tehát... Abban túl kevés a tartalom. Igen, igen. És még PvP múlt is sincs, ami azt mondanád, hogy hát az a végtelenséggel lehet így játszogatni. Míg ott a Battlefield ötben azért lehet egymást lövögetni, meg Medden, meg FIFA, meg ilyenek még benne vannak. Meg, a Garden warfare például, bár az nem tudom, hogy egy ilyen de azok is benne vannak. A elég. konzolon biztos, hogy sokan játszanak még vele PC-n, hát ez már nem, nem biztos. Mi talán a kettővel? Mert mm -hmm. az nagyon felkapott lett annak idején. Az egy is egész jó volt. Ja, nem, az, az persze az egy, az egy is jó volt, mert a kettő is, csak a kettő az sokkal nagyobb, mert ugye ott már volt az első rész, ott már tolták a hypot jobban, minden az, az elsőnél még sokan szerintem nem tudták, hogy mire számíthatnak ebből az egészből. Elvileg most jön a három is. Ma is pretykálják. Még nincs bejelentve, de már hallottam róla a híreket, hogy talán jön a Garden Warfare 3. Kíváncsi leszek. Úgyhogy az is nagyon Game for Peace. Na, ott sincs vér. Igen, hát nem, nem tudom, hogy, hogy hogy vérzik egy kaktusz például. Vagy hát kifolyik a negy. Egy napraforgó. De itt körülbelül az van, hogy lősz a másikra. Az így kapja a lövéseket. Talán egy pici bibis lesz tőle, nem tudom. De hogy a végén így kb. elalszik. Tehát, amikor lelősz valakit, vagy tégendőnek le, és látod a hulládat így fölülről, akkor az nem ilyen halott, hanem így látszik, hogy szundikál. Ez az annyira békés játék. Hát pedig a növények ugye akkor halnak meg, ha elfogy az oxigén is, lehet, hogy erre utal. zombik vannak benne. Ugye ezt egy vegán játsza. Hát ez. Kifut a világból? Hát zombikkal kell ölni a növényeket, undorító. nem is értem. Csodálom, hogy ezt nem támadták be annak. Erősakos világ igen. Meg lootbox rendszer is van benne. Undorító. Valamikor felkéne tenni játszol, <gül> <gül> legutóbb, amikor feltettem, akkor egy kicsit már lassulnak tűnt ezekhez a mostani játékokhoz képest, mint Apex, meg mit tudom. én. pedig az, az nagy, mekkora dugról lenne már, hogyha csak így fű alatt kijönne ez a játék, és ebben is lenne Battle Ja, akkor attól féltem, hogy ezt fog felhozni. Hát a manapság mindenben van. Azban, hogy minden még, még mindig nem ment le ez a, ez a hullám. Hát pedig Én már lemehetne hason amúgy, mert nekem már kicsit sok. Ja. Én meg azt mondom, hogy jöhetne valami új hullám. Én. Ja. Hát majd a zombi biztos visszatérnek. Lehet. Vagy valamit hoznak majd a Legóba. Így van. Legóba ne, az ne legyen. Életem legszorabb átkötésre. Elnézést kérek mindenkitől. De jó volt, jó volt. Ráadásul egy jó híre kötöttél át, ugyanis a, a Humble bundle -nek az új csomagja, ami már nem új, mert két napomban lejár. Éh. Úgyhogy, Úgyhogy gyorsak aki is tudja, az, az, az nagyon gyorsan húzod, mert szerintem az utóbbi idők egyik legjobb csomagját rakták ki. Hogyha szereted a LEGO játékokat persze. Az egy dolláros is egész jó, hogyha valakinek a Harry Potter meg a Batman... Így van, így van. De már a közepes. Mondjuk szerintem itt vagy az egyuláros veszed meg, vagy a maxot. Tehát itt nincs olyan, hogy a közepes veszed meg, legalábbis szerintem. A közepesben meg a Batman 2 van a Harry Potter második része, meg a Movie. A Legobo vs. mikor akarod játszani? Mert abból azt nem lehet múltízni. Hát múltízni? Szerintem van? Nem tudom, mert most először a videógémet játszottam ki, a Movie-t, ami amúgy egész jópofa, bár vannak benne hülyeségek. el akartam mondani, hogy ugye a játéknak mindig az a lényege, hogy ez most a Lego Movie Videogame az nem sandbox, hanem pályákra van osztva, de vannak ilyen szétnézhető területek is, és ugye ugyanúgy meg kell szerezned az összes minden eldugott hülyeséget, egy pályán többször kell végig hogy új karakterekkel felfedez extra dolgokat, és ugye vannak ilyen csalások, ilyen piros kockáknak hívják őket, amikor mondjuk több szorzóval veszed fel a pontokat, vagy kijelzi a pályán a titkos dolgokat, meg ilyesmi, és Sajnos egy-két pályánál úgy van megoldva, hogy a titkos dolgok nem azon a területen vannak, ahol te vagy, hanem át kell menni valahova máshova. Viszont azt, azt nem jelzi. Tehát, hogy újra... Mert titkos. Igen, titkos, de hogy én azt hittem, hogy mondjuk van egy ajtó, amit ki kell nyitni egy hekkelő rendszerrel, akkor mondjuk a hekkelő rendszerre mutathatna annyil, hogy azt, azzal kell, csinálni valamit, és akkor kinyílik az ajtóba, és nem mutatja normálisan. Nekem ez egy kicsit fura volt. De ezt a számítva, egész jó kis játék. Meg majd a, a Legó City Andrew-t akarom játszani. Azt már nagyon várom, mert azt, azt nagyon régóta meg akartam venni. A, a Legósított GTA-nak hívják csak. És annak idején V-Ura jelen, meg és onnan adták ki mindenre. Mm. És euh, néztem gameplay-eket, ilyen fú, na, tényleg olyasmi majdnem, mint a GTA, csak, csak a Legós dolgokkal benne. Úgyhogy azt már nagyon várom. És tényleg ezt. Mindenki ezt... Mindenkinek várom ezt a csomagot, mert mert nagyon jók a Legójátékokat, mindenki szereti. Ja, a 12 dolláros csomag tényleg az tűnik a legmegérősebbnek, mert... Hát nekem három Lego játék volt, hát, amit 8, akartam... 8 dollár 40 cent a közepes, és ahhoz képest már nincs. Az már nem sok. És nekem három Lego játék volt, amit mindenképpen meg akartam venni. A Batman 3, a Words, és a Lego City Undercover, és mind a három benne van a legutolsóban, úgyhogy itt ezzel is dőlt annak idején. Én amikor kijött ez a csomag, már aznap megvettem őket Szerintem... Nekem szerintem csak a Lego City Undercover hiányzik, de mindjárt nézek. Az meg annyira nem hoz, hogy így csak amiatt 12 dollárt ja, hát persze, persze. Meg talán a Lego Movie is hiányzik. Az <coughs> ilyenkor az, amit beszélgettünk, hogy hát kulcsos oldal, akkor még mindig meg lehet nézni, hogy hol van. Igen, igen, igen, és akkor sokkal olcsóbban be is tudsz szerezni. mert néha ott is elég drága. Tehát ha már kettőt meg akarsz venni, akkor lehet, hogy érdemes megvenni a csomagot Hát igen, egy-egy játékra tökéletes. Dolgoznak ott árésekkel, kérem. Így van. Meg is nézem ezt a betmen 3, szerintem nekem az megvan. Mi is a betmen Batman 3? Legületékúból sosem lehet elég. Mindenki mondja, hogy az összes ugyanolyan, de, de hogyha a basszus beválik, akkor... kettő 2, 3. Nekem is. betmenből ha ez megnyugtat. A Legosi Tender cover, az nincs meg. Hát az is külön 30 euró egyébként, hogyha... Hát uh, figyelj, lehet, hogy, hát hát, megvenni. hogy... Lehet, hogy két hét múlva rábeszélek, hogy valahogyan hát, majd szerezve mert addigra hát, szerintem nekiállom. Két ne hét múlva már nem, mert két hét múlva de hogy, de hogy majd valamikor érted listára, tedd a, ma, ma, a magát, a játékot úgy értem, nem a csomagot. És a Lego Movie video Game sincs meg. Még az, az mondjuk jó. Tehát, hogyha szereted a, a Minden Szupi Szuper című hatalmas klasszikust, akkor az nagyon jó, mert minden pályán ötször elhangzik, és amióta én játszottam vele, így sétálgatok a házban, vagy az utcán, vagy a munkahelyen, vagy bármi, és így, így random, így elkiáltom magam, hogy everything is az, awesome", és elkezdem énekelni, Tehát erre nagyon jó jót <gül> hatán Ezt megnézném. De egyébként nekem nagyon-nagyon nekem sok Lego játék van meg, és... Most őket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 LEGO játékom van, és eddig játszottam ezekből kettővel. Úgyhogy én mondhatni, imádom a LEGO játékokat megvenni. <hállal> Használni a, már kevésben. <hállal> a LEGO Marvel Super Heroes-ban van 13 óra, meg a LEGO World's-ben 4. <hállal> Jó, ja, hogy én a LEGO World's-ben én csalódtam mert én attól a játéktól azt vártam, hogy ez egy olyan játék lesz, mint a Minecraft, csak legóval. És ahhoz képest meg nem. Ja, ez Lát, inkább olyan, mint a No Man's Sky. még az Kicsit. sem. Kicsit. De talán még ahhoz tényleg hasonlít, mert is világukról világokra kell menni. Igen. Egy űrhajóval, és ott egy kis sziget igazából azt a rohangálni körbe-körbe és összeszedni mindent. Nekem az, az a játék manika nem jött be. Az a jó, hogyha játszottál egy Lego játékkal, akkor játszottál minden. Szinte csak az a különbség, hogy milyen karakterek vannak benne, illetve hogy van-e sandbox rész, vagy nincs. Mert általában ezt változtatják. De kicsit ez is úgy csinálják, mint az Activision, hogy beletesznek egy újítást, hogy az sandbox, aztán a következőből kiveszik, mert akkor már mégse. Aztán utána megint beleteszik, hogy ah, ez megint szabad bejárású világ, aztán utána megint, jaj, hát most inkább megint ne az legyen. Úgyhogy ezt mit csinálják? Mert a mások mindenhol. Rossz éppen aktuális dolgot. Például Jurassic world vagy Jurassic parkos utalásokkal. utalásokkal. Ez a kb. Ez a az örök gyerek felnőtteknek valók ezek a legó játékok, hogyha teljes mértékben ki akarják élvezni. Igen. A nem biztos, hogy gyerekek annyira értik. Hát nem mindegyiket, mert nagyon sok az ilyen... Hát nem azt mondom, hogy szexuális utalás, mert azért az kicsit túlzás, de hogy az ilyen felnőttesebb, burkolt hülyeség, amit mondjuk. Tehát a gyerek azon rők, hogy a háttérbe egy ember. És akkor, jaj, de nagyon vicces, a felnőtnek közben azon mosolyog, hogy elől így, így kacsingatnak egymással a szereplők, és hogy, ja, igen, átmegyek, aztán majd összekockázunk valamit, meg nem tudom. Tehát, hogy vannak azért ilyenek. De ez, ez most az animációs filmekben így van, hogy nagyon soknak van mögöttes tartalma, amit egy gyerek, egy 5-6-7-8 éves gyerek nem fog észrevenni, de a, a felnőttek azok az ilyeneket mindig értékelik. Múltkor beszéltünk a streamelés közben, előttek az animéknek, hogy a Dragon Ball azt mennyire elcseszte a. Elcseszték a magyar tévébe, hogy azt konkrétan úgy adták ki, az gyerekeknek, és egy csomó mindent ki is vágtak belőle. Igen. Akkor például az öreg, öreg itt nyomja a perverzióit, azokat így kivágták, viszont azt a benne, hogy benne hagyták, amikor mindenki fejen csapja, hogy mekkor perverz. Úgyhogy gyerekként uh -huh. sose értettem, és nem velem volt a baj, hogy én nem értettem a dolgot, hanem azokat, amik miatt fejbe vágják, mindig kivágták, mert hogy ez nem gyerekeknek való. És most így elkezdtem, nem, hát nem rég, szerintem már több mint egy éve így nézegetni előről a dragonból részeket, és ott ugye meg benne volt minden. Meg van, amit még eredeti nyelven így lehetett nézni, mert nem is volt benne a magyar, uh -huh. magyar tévében az a verzió, és ott azért látta, ja, hogy az öreg ezért pervert, uh -huh. ez is És amúgy így, így már teljesen értelmet az egész. Igen, és egy, az egész egy ilyen szoftpornó lényegében az egész Dragonból meg az az az nem, nem pervers. Tehát ha belegondolsz emberhez, mert csak annyi, hogy a fiatalabb csajok tetszenek neki, de ennyi. Ezzel szerintem vannak így páran a világban. Még így az néha így annyira. Igen. A, a vérkeringését fel a a platform. Hát jó merő egy teknős, ő neki máshogy gyülik össze a vér, hogyha ilyen dolgokat le. Meg Igen, bugyimániás volt, vélem még. Igen, igen. Lehet, na. Még simán ez a ez A kényszereknek. El nem a gyerekeknek, már azoknak, akik már így Hát már tudják, hogy miért redőred a vérre a zseniális teknősnek, mondjuk így. azoknak való. És így nem, nem, jól lőtték be ezt. És hát néhány játéknál is így van. Mondjuk a legjobb Lord of the Rings az kifejezetten azt hogy szerintem az gyerekeknek is simán. Tehát Ilyen. inkább Ilyen. nekik. És így jó jól leülni szerintem a gyerekkel ezt játszani, hogyha van valakinek. Én még nem tudtam gyereket szerezni, mert illegális. Hogy ezt ezzel játszottam. Ez jó, nem játszottam egy előre. Igen, igen. Igen, már várok, várok, hogy nagybácsi legyek, tudod? És elérnek a gyerek abba a korba, hogy elrángathatom legót játszani, de sajnos még... Még, még várni kell egy pár évet. évet. Igen. Az a baj, én azt sajnálom, hogy nincsen benne online kóp, bár állítólag azért nincsen egyik legójátékban sem, mert hogy akkor a, az életkor besorolásnak változnia kellene, vagy valami ilyesmit magyaráznak mindig. Igen. Igen. És hogy helyi kóp van csak. Uh -huh. És az meg a hülye osztott rendszerrel, amit... Tehát vagy fix osztott képernyőt van, ami nem mindig jó, vagy olyan, ami meg folyamatosan változik, az meg olyan, hogy így megkeveredsz benne, mert azt tudom már, hogy merre. sincsem. sincs. Hát sajnos ez van. Marján. De ez már. Ez írta volna, hogy ott van online. A Legóbb lehet, hogy van, de a többinek okay, biztos, az... hogy nincs. Na, de a többinek. Online, online együttműködő, osztott képernyős helyi, az abban minden van, minden is. És még ez is kifejezetten olyan játék, ez a Lego Worlds hogy így -e. Néha az a baj, hogy az túl túlbúgyuta. Túl még a Lego képest is. Tehát a legfőbb játék az benne, hogy mászkálsz egy bolygón, oda mész dolgokhoz, és jól megnézed. És így hát tudod, igen, ezt Igen. Hát ez a No Man's Sky konkrétan. Ott hát körülbelül. Majd, hogy nem, csak nem tudod elnevezni a kockákat. Nem annyira Ja, hát mondjuk az se erőszakos annyira. Jó, mondjuk itt is jönnek csontvázak, akiket lehet gyepálni, meg mit tudom én, de... Jó, hát azok nem véreznek. Én, én sokkal Minecraft közelébb játékot bírtam volna, hogyha hogyha úgy működik. Az hát jelenti, de, működik, ez az. Ilyen, ilyen, ilyen téve túlélő játék módja lenne az. Ja, tudom, igen, nem igen, nem igen. Közbeépítkeznél meg ilyesmik. Akár FPS-ben, ugyanúgy, mint a minecraft Meg így vannak benne különböző világok, meg bajomok. tehát van, van hó, van sivatag, tehát ugyanúgy, mint a Minecraft-ben lényegében, bejárhatsz mindent, viszont annyiból van csak értelme, hogy így megnézed a dolgokat, hogy ott így vannak és kész. Tehát ez a mintha a Minecraftnak a, a kreatív módja lenne egy ilyen minimális felfedezéssel kombinálva. Jó, kell dolgokat csinálni, tehát, ha tehát van a világok. Meg vannak küldetések, nem? Vagy igen, összefüc, emberkékkel, akik mit tudom, építs nekem most valami házat, és akkor megépítesz neki valamit, amit a játék úgy vesz, hogy kiírja, hogy mi legyen, hogy legyen rajta ajtó, egy ajtó, két ablak, és akkor össze már háznak veszi. És egy, kb. ezeket kell így összerakni, és akkor az úgy, az úgy jó. De ezek is ilyen kicsit ilyen bugyuták, így gyerekkel lehet el, vagy ellegbozgattak online, de hogy így ennyi. Ja, én mondom, hogy minecraft vártam volt tőle, és így az elején még ők se tudták, mert ez a játék korai hozzáférésben jött ki. Akkor még tényleg nem nagyon tudták, hogy mi lesz a koncepció. És ott még lehetett volna ebbe az irányba is elmenni, szerintem, amit én mondtam. De hogy végül nem ez lett. Nem most gondolok bele, ki jött volna egy olyan hogy Lego Minecraft, hogy különböztetsz meg az eredetitől. Mint az eredeti Minecraft-tól? Igen, te mindig hát, kockázatos az... építkezel. Meg amúgy hát, lehet, azért, azért, azért nem merték. Azért nem merték ennyire, mert ugye vannak Minecraft LEGO szettek. a valóságban is lehet, hogy nem nagyon nézték ja. volna jó szemmel, hogyha... Ja, lehet, a... hogy a licensz... Igen, lehet, hogy a licenszel van probléma. Tehát, hogy vannak annyira jobban a Minecraft-tal, hogy ne csináljanak neki konkurenciát. Igen, igen szerintem igen, mert hát nem hiába adta ki Legót, mert ugye általában mindig filmekről, meg ilyen nagyobb szettekről, hmm. és így, így szokták belerakni a, a játékokba. Mondjuk például egy Lego Minecraftot simán el tudok képzelni. Inkább, tehát előbb képzelem el a Lego Minecraftot, mint, ezzel a névvel, hogy így adják ki, és akkor ők is fizetnek jogdíjat, mint hogy csinálnak egy olyan játékot, ami ugyanaz, mint a Minecraft, csak lego van. Ja, lehetséges, hogy akkor nem is, nem is nagyon törték magukat emiatt. Ja, ja, Na mindegy, a Lego játékok mindesetre jó pufák. Így van, és akinek még van ideje, meg, meg pénze, meg érdekli a LEGO játék, az nyugodtan ruházom be a humble rá, mert nagyon jó csomag. És amire még érdemes lehet beruházni mostanában, a, az a Cube, ami egy magazinhoz volt teljes játék, és, és, és esküszöm én nem vártam ettől a játéktól semmit, a Director's cut kaptam meg amiben benne volt az összes DLC, ami egyet jelent a időre futópályák, és ez kicsit olyasmi ez a játék, mint a portál, hogy ilyen logikai FPS játék, csak annyi a különbség, hogy itt nem portálokat nyitsz, hanem különböző szín kockák vannak, és mindegyik kockát mások tudod befolyásolni. Van például a kék, ami, ami megdob. Van a piros, amit föl tudsz szemelni, meg vissza tudsz csúsztatni, van a sárga, ami három egymás mellett, és amelyik rákatintasz, az megy a legfőjebb, és akkor így tudsz trükközni lépcsőkkel, és akkor így alakul ki egy logika. Meg, tud, meg van egy lila, amivel megforgathatod a szobát. És ezeket kell változtatni. Aztán később egyre minden bejön a kébe, tehát azért komolyodnak a pályák. Az első egy-két szint az nagyon-nagyon könnyű. És emellé, ami nagyon tetszett a játékban, hogy van egy nagyon jó story, ugye, nem tudod, hogy mi merre, hány méter, fogalmad nincs az egészről és folyamatosan pofáznak neked egy faszíról, aki ott maradt egy bolygón, meg, meg van valami űrös dolog, meg meg kell menteni a bolygót, és az elnökkel kell trécselni, meg ilyesmik. Nem árulok el. Ez a is van. Igen, igen, és egész jó. Tehát, hogy ilyen portál kaliberű, tök érdekes dolog, amiben utána belegondolsz, és így abban az nem semmi. Van benne egy-két fordulat is, hogy nem fogom lelőni a poénokat. De itt is kicsit úgy olyan, mint a portál második része, tehát, hogy vannak feladványok, és aztán kiszabadulsz belőle, és akkor egy ilyen összedölt dologba kell túlélni, meg úgy kell tovább jutni. Jó, mondjuk nem fogsz. Maximum csak újrakezded a pályát. És nagyon jó játék, nagyon jó feladványok vannak benne, abszolút nem olyanok, amik, amik megakasztanak, vagy bonyolultak, hanem tényleg olyan, amik gondolkozni kell. Van benne egy-kettő rohat nehéz, de, de azt is ki lehet találni simán. Csak az a baj, hogy, hogy mondjuk három óra és végigvitted a stolit. És akkor oké, hogy még voltak extra dolgok, amiket föl lehet meg volt ez az idő ellenfutkozása, meg ilyenek, de én jobban örültem volna, ha mondjuk még van benne száz rejtvény, ami, ami erre épül, és ezt megcsinálod. Tehát ez egy kicsit hátrányos, hogy rohadt rövid. Cserébe nem is olyan drága, mert néztem azt hiszem talán 7 vagy 8 euró körül van. Jaj, jaj. De aki a... néztem, hogy nekem meg is van-e, de nincs. A második része meg. Az nekem is megvan valahonnan. Én az gondolkodtam, hogy ezt lehet ingyen osztogatták valamikor. Mert elég sok ismerősönnek megvan is. Ralbanából be volt benne. Lehet. De ahogy néztem a második rész is ilyen 4-5 óra, szóval azt se vitték túlzásba őszintén. Sajnos pedig ebből simán el tudnék képzelni sokkal többet. Mindig először egy ilyen portáklónak gondoltam, de, de így, hogy játszottam vele egy, mert azért látom, hogy ez egy kicsit más mint a portál. De hogy ez is egy tök jó mechanikára épül. Bár a, a portálos dolog az szerintem menőbb meg azért jobb mert az olyan ötletesen, meg tök jó néz ki, hogy itt bemész, ki kijössz, itt, itt meg csak kockákat matadsz kézzel, de, de azért így is meg lehet, meg lehet az izadni egy-két dolognál, és tényleg nagyon jó fejtők vannak. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szereti az ilyen logikai játékokat. Nekem erről egyébként az anti jutott eszembe. Itt olyasmi, igen. Én, én azzal játszottam, bár az egy kicsit más a logikai játék, mert az ilyen, ilyen nagycsomorús de az is ilyen stilizált képi világ, meg ez a nagyon fakó minden. Ha, nem? Meg, meg úgy, meg nem. Az nagyon. Tehát az, az néha ilyen két-három színből áll az egész játék. Ja, igen. igen. Hát így nagyon-nagyon letisztult. Hát itt meg minden fehér, csak konkrétan a, a, a kockák színesek. És abból látod már, hogy mit tudsz vele csinálni. Akkor itt is itt lehet itt valami, is... Van valami cuccadni, a kockákat össze tudsz gyűjteni egy ilyen szélbe, és utána azokat beadagolni valahova. De, hogy itt a játék az annyira... Tehát tényleg megcsavarja az agyadat, hogy valamikor mész előre, előre, előre, és így valamiből rá kell nézni, hogy neked nem előre kell menni, tehát tök mindegy, hogy honnan jött, tehát mindig előre mész, de hogy van egy rész, amikor 180 fokos fordulatot kell tenni, és hátra menni, úgyhogy te onnan jöttél, de a játék, az ugye egy videójáték, tehát bármi lehet a hátad mögött, is, nem Igen. csak az, ahonnan jöttél, és így így, így csavarja meg így kb. az agyadat, hogy hogy így teljesen le kell vonatkoztatni attól, hogy a valóságban az mi lenne. Mert hogy ez nem így működik, mert ez egy videójáték. Na hát ez, ez, ez, a, ez a Tube, ez ilyen szempontból, ez, ez inkább ilyen régi típusú logikai játék, mert, mert itt azt a téleményszerűre is van egy szoba, és a szobában van egy probléma, és azt meg kell oldani, és tovább mész. Tehát nincs semmilyen ilyen negyedik falat ledöngöl, ledöngölő izé, jó csavar. De, de mondom, még így is nagyon jó. Viszont ezt az anti-chambert lehet, hogy arra is ránézek majd valami ja. a Bendelből lett nekem is, hogy neked is megvan. Sőt, meg is nézem, hogy elvileg 25 barátomnak megvan. Nekem nincs meg, azt írja szerintem. Hát pont nincs. Új, ez, ez tényleg ez a képigvilág, ez ilyen érdekes. Nagyon. Nagyon rá is tettem a kívánságlistámra. Majd rá figyelek közben. Uh -huh. Uh -huh. Igen, egy, egy Hábő volt benne nézeltem, hogy honnan lehetett meg. Ezek tök jó játékok amúgy, tehát nekem az izé is tetszik a... Hú, hirtelen akartam mondani. Mi az a játék a... amikor kötögetni kell a vonalakat egy szigeten A witness. Tehát, hogy nekem az is tökre tetszik az ilyen logikai Csak dolgok. A witness, a azt hiszem, az a, az a játéknak a neve. Nem, amikor Tensz. a vagy, és akkor a ilyen hálózatokat kell kötögetni, és úgy néz tovább. Meg ja, volt izén. A, az epic igen. Az Epic Store-on. Tehát, hogy nekem, nekem ezek a játékok, ezek nagyon bejönnek. Én, én imádom az ilyen logikai, amikor kicsit gondolkodni kell, és akkor így mész tovább. Igen, apropó Epic Game Store, meg nyígyan osztogatott játékok. Ugye, nemrég volt a, a Slime Rauncher nevű játék. Ez a, a takonyek gyűjtőgetős. Taknyokat kell gyűjtőgetni, hát ilyen taknyokat kell, gy hát kell gyűjtőgetni, amiket így nevelegetni, meg egymással e, lényegében kombinálni, összepárosztatni, tudod, ez a ilyen nyújtenyésztés, Szennyi. csak kábé. <gül> Nyúltakony. <gül> nyújt, <gül> Nyúltakony Nyújtakonytenyésztés, igen. De most az, azt a játékot tettem fel, és be akartam lőni a viáros verziót, mert hogy a Steames verzióhoz van ilyen DLC, ami ami VR os támogatást ad. Na most ez sajnos az Epic Store-os verzióban nincs benne, úgyhogy megszívtam. Hm. Most viszont a World of Goo van benne, amit nagyon erősen tudok ajánlani mindenkinek még május 16 ig beúszható, mert ez egy marha jó kis logikai játék. Ha már logikai játékoknál tartunk. nem tudom, azzal te játszottál. Egyszerűen azt nem neked, hogy nekem... Meg is meg, meg is van, és játszottam is vele, csak is nem játszottam igen. végig. Az De jól az nagyon igen, igen. Maga egyébként ez a látványvilága is, mert van valami kis sztori így húzódik mögötte, meg egy olyan világba játszódik, amilyen ilyen volt az egész, maga a játékmenet az meg úgy néz ki, hogy ilyen, ilyen bogyókból kell építened hidakat. Igen. De nem feltétlenül a szó klasszikus értelemben vett hídépítés, tehát hogy építesz egy hidat, az cső, hanem valamikor például fölfele kell egy tornyot. És a játéknak az a lényege KB, hogy ezekből a kis olajszerű bogyókból minél többet kiuttas egy ilyen csövön keresztül. Tehát ezekből építed a hidat, ezekből a bogyokból kell minél többet eljuttatni a pálya végéi csőbe, és akkor nyertetek a pályát. Úgyhogy esetleg valakinek még így nem lenne ismerős meg a játéknak, és akkor különböző pályák vannak, és egyébként marha kreatív, mert vannak ilyen lufikat lehet rákötni, meg van olyan rész, ahol egy ilyen hogy ilyen, mi a franc, egy ilyen -szerű, akármi vágja szét a dolgokat, tehát azt kell megkerülni így a hiddal, meg van, ahol a fizikával kell Na most elmet a egy kicsit. Hallasz? Na most én nem hallak. Nem tudom, hogy mit mondtál, vagy mit nem. Azt lesz, azt gondolom. Na, most, most eddig én nem hallottam, Nem tudom, hogy hallottál belőlem valamit, vagy nem. Ó, akkor eltűzor lesz a fel... Nem tudom, mert a... Kré megrekordolt. Tehát zölden világított, amikor nem beszélt senki, szóval lehet, hogy érzékeny. Engem most ki is egy pillanatra. Na, engem nem írt vagyok, csak, csak közben elmentél. Na. Lehet, hogy már nem bírja. Lehet, hogy másfél órára a résznél lehet, hogy nem nagyon lehet engem majd hallani. Mert ugye most úgy veszik fel az adásokat, hogy Discord boton keresztül, és hogyha Miki nem hallott, akkor a Discord bot sem hallott. Igen de nem tudom, hogy mennyi, mennyi volt hallható, vagy mi volt még hallhatóban, amit beszéltem, de... a, hát a, a Word of gour kezdtél el beszélgetni ugye jobban, hogy, a, hogy vannak pályák, ahol vannak ballonok, és, és nagyjából ott ment el. Ott elszakadt. Végül semmi értelmeset nem mondtam utána. Nem is mi a francnak csinálunk egyáltalán podcast-t. Teljesen fölösleges. Nem, nem is tudom. Nem, de amúgy tényleg nagyon jó A játék. játékmanikáról beszélgettem benne, hogy... Vannak, ahol, mint olyan átszúrész, valamit kell kikerülni. Igen, igen, igen. Hidakat építeni fölfelé. Ugye különböző ilyen taknyok is vannak, ha már a taknyoknál tartunk, és a zöld az, hú, már nem is tudom, hogy hogyan voltak, de volt zöld, fekete zöld, az alap. Hogy azt is tudod venni? Ha fekete volt az, hogy ha azt a bogyót leraktad, az, az ott maradt. Az ott maradt igen. A zöldet meg az, az azt tudtad csinálni, hogy azt lerakás után még föl tudtad utána venni, és akkor, mit tudom, én lehetett építeni. Bele, hogy az pakolgatta tovább. És azt szabadott, hogy mindent fölpakolni, mert azokból kellett kijutatni, úgyhogy jó ki volt ez találva. Ja, az jó cucc volt. Én annól emlékszem, valami vizsgára készültem, mikor ezzel játszottam. <gül> Lehet, hogy abban az éppen az vizsga lett mondjuk. De nem biztos. És Én biztos, az... hogy emiatt? Ma nem emlékszem. De, hogy, de arra emlékszem, hogy jókat játszottam a működöbkúval. Jó is játék. Meg jók tényleg ezek a logikaiak. Úgyhogy mindenki, aki szeretné jönne játszani, az hajrá. Így van. És hát most ingyen behúzható. Igaz, most hogy érjön. az epiken, úgyhogy nem tökéletes, de hát ez van. Ja. Lehet valakinek az is jó. Igen. Na, nagyjából végigértünk a, a témákon. Igen, most jó sok volt. Sok minden történt. Ja, meléggé. Úgyhogy... Zárlak. Legközelebb akkor lehet, hogy már, már lesz a LEGO City beszámolom, hogyha addigra játszom. Sikerül. Hát nagyon szeretném, szóval. Nekem lesz. Nekem nem lesz. Na jó, rábeszélek. Meg mindenki mást is. nézegettem, hogy kulcsos oldalon mennyi. És mennyi? g néztem talán. Hát én 5 euró körül. Hát ez nem is részes, amúgy ahhoz képest, hogy 30. 5 -5. És mondjuk, hogyha azért nem akarod megvenni az egész pakkot. Ja, majd Bár Már, hogyha így. mondjuk megveszed az egész pakkot, és akkor beaktiválod ezt, és a megadott adott oldalakon, tehát. Az <gül> nem egy... szoktam az a baj. De itt most hát ezt én, meg én lehet. Ingyen, volna ingyen lehet. odaadom hugomnak, mondjuk, így ezt szoktam még. Ráadásul, itt, itt azt még nem is mondtam, hogy ennél mindegyik játék külön kulcsos. Tehát nem az van, mint régen, ugye Aha. pont ezért találták ki a hogy egy kulcsod van, vagy kettőt kapsz maximum De. beaktiválj az összes játékot. Itt Köszönöm. mindegyik játék külön kulcsot kap. Igen, ez így jó, mert tényleg, hogyha megvan belőle mondjuk néhány darab, akkor a tudod adni havaroknak a többit. Bár amúgy nem is tudom, hogy, mióta, hogy mióta nem volt ilyen, hogy tehát én nekem egy játék se volt meg ebből a csomagból. Ilyen? Nem is emlékszem, amikor volt utoljára. És szeretem a Lego játékokat. Tehát hogy nem sértem. értem. Én sem. És a nagy részük már volt Humble bundle mert én is úgy szereztem. Vagy valami nagyon akcióban. Tehát én szeretem a Lego játékokat, nekem volt négy ezelőtt a bándul előtt, mondjuk, vagy három, te nem szereted, és volt tíz. a az egy kicsit <gül> Igen. Az élt igazságtalan. Hát, törődj bele. <gül> Igen, az, én, az én backlogom nagyobb, mint a tiéd. <gül> De ez nem verseny. Igen, ez nem. Úgy az inkább szégyen, hogyha a backlogod ilyen. Már is hát, ha a játékokkal van tele, amik amúgy meg megvannak. Én. Tehát ez, de most jön, most jön szóba a szégyen, amikor az előbb alakörültél, hogy a te telefonod régi visszarabd, az enyém. Hogy... Hát, Igen, kreténységi versenyt tartunk, egyelőre elhúztam nagyon. Nem tudom, hogy hogy foglak visszahozni. Nem, de én Nem, de de Nagyon, nagyon mert vagy. Na, jó, viszont, viszont itt szerintem bezárhatjuk az adást, mert kibeszéltük magunkat. Így reméljük, reméljük tetszett mindenkinek. Kövessetek minket mindenhol. <gül> Nagyjából. Ahol csak lehet. Ha felismertek minket akár az utcán, is, bár így alapján nehéz felismerni minket. Ú, mert tényleg csináltatni kell ilyen pólót, és azzal mászkálni valahol. Ja igen, Tudom, akkor... amilyen, amilyen helyekre járok, ott nincsenek clickplay hallgatók, az szinte biztos. <gül> de mondjuk így, egy pléit egy kivennék, kíváncsi lennék, hogy hányan jönnek. A a az az idióta neurotik, hogy a... Züdió, a, neurotic, vagy a... Hát mert ott vannak gamerek is, hát mi gamer témákból Ja Az idióta, ne uratik vagy, vagy az a gyökér, Michael? Az a gyökér, Michael, <gül> Jó, az idiótát én magamra mondtam, a gyökéret nektem magadról, úgyhogy... Igen, igen. Senki nem sért. Minden, mindenkinek jó, igen. egy gyökér. <gül> jó, jó, de az idióta nekem, ne, ne mai. <gül> Na jó. Hát akkor még mi is búcsúzunk. Na, búcsúzik a gyökér neurotik, sziasztok. <gül> sziasztok! Márjál elvettem a gyökerettől. Tényleg én vagyok a gyökér, búcsúzik az idióta, a neurotik meg a gyökérmike. Sziasztok! Sziasztok!